Dari kota Salatiga, Manudera, inilah Redobest FM, mengenal indahnya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, na'hamaduhu wa nasa'inuhu wa nasa'afiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amadina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudnil falahadiyalah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تذكروا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 wa kullam wahdatatin bid'ah wa kulla bida'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Para hadirin, para jamaah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan bahkan wajib untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan diantara sekian banyak kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita Allah menjadikan kita bisa berkumpul di masjid ini Di pagi hari ini Ini merupakan kenikmatan tersendiri Sementara kita tahu betapa banyak orang yang berkumpul Dengan perkumpulan-perkumpulan duniawi Di saat yang sama sekarang ini Betapa banyak orang bertemu Namun mereka sedang sibuk dengan dunia mereka Pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan bagi kita Untuk berkumpul yang semoga niat kita semata-mata mencari keriduan Allah Subhanahu Wataala. Sungguhnya berkumpul karena Allah mendatangkan keberkahan dan mendatangkan betapa banyak pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala, pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang merajut ukhuwah, merajut tali persaudaraan di antara kaum muslimin, di antara kaum mukminin. Karena sungguhnya Orang-orang yang beriman bersaudara. Terlalu banyak ayat ya, terlalu banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang persaudaraan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Allah buka ayat ini dengan mengatakan "Innaman." Innaman dalam bahasa Arab artinya hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara. Artinya seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya harus bersaudara. Makanya jika terjadi keributan kata Allah, fa'asli hubahina akhwahikum. Kalau terjadi ketidakcocokan dan itu pasti terjadi ada tersinggungan, ada permasalahan maka damailkanlah diantara orang-orang yang bermasalah. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Innal ladinna amanu wa amilu salihad. Sejatilallahu mirrahmanu wuddah. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka saling mencintai. Dan ini konsekuensi dari keimanan. Kalau kaum mukminin beriman dengan iman yang benar, maka pasti Allah berikan rasa cinta di antara mereka. Sekarang kita berbicara tentang kenyataan yang ada. Apakah kaum mukminin Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, tatkala beliau bersabda, wa ta wa ta wa "Masalil minina fitawadhim, wataatuhim, wataatufihim, watarahumihim, kama salil jasadil wahid." Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, dalam saling mengasihi, dalam saling merahmati dalam kelembutan, sama seperti jasad yang satu. Tidak syakaminhu oduhun. Tada asairul jasadi bisahar wal humma. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka sisa anggota tubuh yang lainnya akan terasa sakit. Ini makna yang indah dari persaudaraan yang dibangun di atas keimanan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Perumpamaan kaum mukminin dengan yang lainnya sebagaimana jasad yang satu." Namun kalau kita berbicara tentang kenyataan tentang realita kaum muslimin kaum mukminin zaman sekarang ini makna ini, ini seakan-akan hilang makna ini seakan-akan hilang persaudaraan ukhuwah imaniyah yang melazimkan adanya saling kecintaan mulai pudar kebanyakan orang-orang terkala membangun relasi semuanya karena ada tendensi duniawi seorang mengenal yang lainnya pertimbangan dia karena keduniaan saya mau bergaul dengan dia ada manfaat dunia atau tidak ada masalah dunia atau tidak. Kalau tidak maka saya tidak bergaul. Demikian juga kaum uminin. Semakin sebagian mereka jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan perintah-perintah Allah terjerumus dalam larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala saling mencintai di atas keimanan. Ya, Seharusnya dibangun di atas keimanan yang benar. Karena keimanannya goyah, Maka saling cinta tersebut pun goyah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin ya, menyemangatkan, memberi motivasi kepada kita semua untuk kita introspeksi diri kita agar kita berusaha, bisa mengamalkan suatu ibadah yang sangat mulia, yaitu mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu Wa Taala, membantu saudara karena Allah Subhanahu Wa Taala, senyum kepada saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini ibadah yang mulia, bukan ibadah yang tidak mulia, ibadah yang mulia dan pahalanya sangat besar. Dan dengan menanamkan hal-hal seperti ini, membangun kecintaan di antara kaum muslimin, saling mengasihi, saling mencintai, maka akan menghilangkan banyak problematika masyarakat. Permasalahan yang timbul apa di masyarakat? Karena saling hasad, saling dengki, saling cemburu, saling menjatuhkan. Ingin mengungguli, ingin semuanya karena apa? Hilang makna ukhuwah uh, imannya sudah enggak ada. Ya atau saya tidak katakan saya tidak menafikan secara total tetapi mulai pudar sehingga dengan hilangnya rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala yang timbul adalah kebencian, saling hasad, saling dengki, saling boik, saling menjatuhkan, saling menggibah, ya, saling menjelek-jelekkan, berdosa atas nama saudaranya dan yang lainnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kasus-kasus sosial ini ya terjadi ya baik strata masyarakat bahkan demikian juga sebagian ikhwan-ikhwan yang mungkin dalam satu komunitas pengajian juga timbul seperti itu terkadang ada dongkol-dongkolan di antara mereka terkadang ada suuzon di antara mereka terkadang di antara ada hasad di antara mereka terlebih-lebih lagi di antara komunitas ibu-ibu luar biasa hasad yang timbul luar biasa suuzon yang timbul luar biasa hobinya ngerumpi ya Ngerumpi temannya, ngerumpi suaminya, ngerumpi ustaznya juga dirumpi. Ini yang terkadang kita sedih melihat seperti ini. Apakah orang-orang beriman begini akhlaknya? Apakah orang-orang beriman begini sifatnya? Mana dalil-dalil tentang pentingnya berhusnudzon? Mana dalil-dalil tentang pentingnya menjaga kehormatan saudara? Mana dalil-dalil tentang jangan melukai perasaan saudara? Kerana yang para hadirin amat terlibat pembahasan seperti ini senantiasa pembahasan yang hangat yang kita butuhkan untuk kita introspeksi diri dan kita untuk ingatkan diri kita tidak ada di antara kita yang merasa dirinya telah sempurna telah berakhlak mulia telah menegakkan uhuwa dengan sesungguhnya maka perlu kita mempelajari apa makna uhuwa apa e, hak-hak uhuwa dan apa hal-hal ya, yang dilanggar dalam menjalin persaudaraan dan apa hal-hal yang dianjurkan untuk bisa memupuk tali persaudaraan. Sebelum kita membicaraan tentang ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, saya akan membacakan tentang keutamaan-keutamaan menjalin persaudaraan di antara kaum muslimin. Uh, saya kalau ada dia anak-anak yang ribut, tolong di apa namanya? dipegang ya. Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, kalau ada anak-anak yang berkeliaran ya, tolong dipegang agar tidak Mengganggu jalannya e, pengajian. Para hadirin, hadirat yang silamah, Tuhan Bapa Allah. Di antara faiz atau fadilah keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Laisa shaknu antuhib. Wa innama shaknu antuhab. Perkaranya bukan engkau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi perkara yang harus direnungkan bagaimana Allah mencintaimu. Kalau mengaku mencintai Allah banyak orang-orang mengaku cinta kepada Allah. Tetapi apakah cintanya disambut oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah Allah juga mencintai dia? Ataukah cintanya hanya bertepuk sebelah tangan? Kita ingin sekali dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih ingat hadis yang tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ubay bin Kaab, radhiyallahu taalaanhu, kata Rasulullah Sallam wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Allah memerintahkan aku, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membacakan Al-Quran kepada engkau wahai Ubay. Maka Ubay heran. Ubay berkata, hal samanilakah? Apakah Allah menyebut namaku kepadamu wahai Muhammad wahai Rasulullah? Artinya Allah mengatakan wahai Muhammad bacakan Al-Qur'an kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah SAW mengatakan iya. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis saat kala itu. Dia tidak sangka bahwasanya Allah menyebut namanya. Allah mencintainya sehingga menyebut namanya bahkan menyuruh Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Qur'an kepada Ubay bin Ka'ab. Dan ini yang kita cari. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah cinta kepada kita Maka kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Kita ingin dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh semua orang tidak mengenal kita, tidak jadi masalah. Kita jalan di pasar, tidak ada yang kenal kita. Kita jalan di mana? Yang penting Allah kenal kita. Yang penting Allah kenal kita. Dikenalnya oleh orang-orang dunia akan sirna. Tidak selamanya kita akan dikenal. Suatu hari kita mungkin dicampakkan, dihormati tidak selamanya kita dihormati. Ada saatnya kita dihormati, ada saatnya kita direndahkan. Tapi yang kita inginkan, kita dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana bahagianya Ubay bin Kaab? Sehingga dia meneteskan air mata. Setelah dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut namanya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya katakan. Kita ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang membuat kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah kita mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kaedah. Al-jazah min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Seorang mencintai saudaranya. Seorang yang berkorban kepada saudaranya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan mencintai dia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Qala Allah tabarak wa taala sungguhnya Allah subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi wajibat mahabbati wajibat mahabbati lil mutahabbiina fiyya wal mutajalisina nafiyah. wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya kata Allah subhanahu wa taala wajib kecintaanku. kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku wajib kecintaanku. Bagi orang-orang yang mereka duduk-duduk bermujalasa. Bermajlis. Karena aku. Dan wajib kecintaanku. Bagi orang-orang yang saling menziarohi. Karena aku. Dan Allah mengatakan. Dan wajib kecintaanku. Bagi orang-orang yang saling berkorban. Karena aku. Oleh karena ini para hadirah mati wa s.w.t. Kelihatannya sepele. Saling mencintai karena Allah. Kelihatannya sepele. Saling menziarohi karena Allah. Namun itu tidak sepele di sisi Allah s.w.t. Allah mengatakan. wajibat mahabbatiyu. Wajib kecintaanku bagi orang-orang seperti ini yang mereka saling menziarahi jalan dari tempat yang jauh untuk mengunjungi saudaranya. Dia mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginan dunia, bukan karena tendensi dunia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An narujulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra" Ada seorang lelaki, ada seorang mengunjungi saudaranya di suatu kampung yang lain. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Faarso dallohu lahu ala madrojatihi Tatkala orang ini mengunjungi saudaranya di kampung yang lain di negeri yang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengirim malaikat untuk mengawasi orang ini. Allah kirimkan malaikat untuk mengawasi orang ini. Falma ataaalehi. Kemudian setelah orang tersebut Sudah sampai ke saudaranya Datanglah malaikat menghadangi orang ini Malaikat dalam bentuk manusia mungkin bertemu dengan orang ini Bertanya kepada dia Aina turit Kemana kau hendak pergi Dia mengatakan li fi Aku ingin mengunjungi saudaraku Di kampung ini Maka malaikat berkata Fal alaika Falahu alaika Halaka -ha alaihi Nikmatun tarubbuhu Tarubbuhu Apakah kau mengunjungi saudaramu karena ada kepentingan? Ada sesuatu yang kau urusi? Mungkin ada sesuatu harta yang kau tinggalkan di tempat tersebut sehingga kau kunjungi saudaramu? Maka dia mengatakan, Tidak, tidak ada kepentinganku. Gairu'ani ahbabtuhu fillah. Hanya saya, saya mengunjunginya. Karena saya mencintainya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat tersebut mengatakan, Fa inni rasulu rabbik. Sungguhnya aku adalah utusan rabbu. Bi anna allaha kot ahabbaka kama ahbabtahu fihi untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin hadirat Subhanahu wa taala perkara menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala mencintai karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah perkara yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau-kalau orang sudah saling mencintai karena Allah, maka yang timbul adalah banyak keberkahan, keindahan, ya? ke kebahagiaan, ke persahabatan yang indah saling berhusnuzan, saling membela saudaranya, saling membantu saudaranya, akan banyak masalah sosial yang hilang gara-gara timbul di atas saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, segala relasi yang ada bukan karena Allah, tetapi karena dunia, karena tendensi dunia, karena hal keduniaan, maka akan menimbulkan banyak masalah sosial, akan saling menjatuhkan, akan ada bibadan macam-macamnya. Kemudian di antara faedah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Akan menaungi orang yang seperti ini Yang saling mencintai karena Allah Pada hari Di padang masyar mana tidak ada naungan Kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis yang masyur Yang kebanyakan kita sudah tahu tentang hadis ini Rasulullah s.a.w. bersabda Saba'atun Yudhilluhumullah Fi yaumin la dhilla illa dhilla Illa dhillu Tujuh golongan yang Allah akan naungi Pada hari kiamat kelak di mana tidak ada naungan Kecuali naungan Allah Kapan hari tersebut? Hari tatkala di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya cuma satu mil, tatkala manusia dibangkitkan dengan semua model yang sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi hufatan tidak memakai alas kaki, uratan dalam keadaan tidak memakai, tidak berpakaian, gurlan dalam keadaan belum disunat, buhman dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Semua manusia sama tatkala itu, seluruhnya. Jangan presiden maupun rakyat sama tatkala itu. Semua jabatannya dia, dia tanggalkan. Semua gelarnya dia tanggalkan. Tatkala itu dia dibangkitkan dalam bentuk manusia yang tadi, hufatan, oh uratan, gurlan, buhman. Karena pada hari tersebut adalah Malik Yawmiddin. Ya. Hari di mana yang menjadi raja hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua raja dunia, semua pejabat dunia, semuanya akan meninggalkan menanggalkan pakaian mereka untuk bertemu dengan raja dunia dan akhirat yaitu Allah Subhanahu wa taala maka Allah turunkan tudunasyams maka matahari turun dengan jarak satu mil maka manusia dalam keadaan kepayahan manusia dalam keadaan kehausan manusia dalam keadaan kelaparan sementara yauma idzin tatkala sementara mereka pada hari tersebut mereka yauma itadzakarul insanu masa'ah manusia akan mengingat seluruh apa yang pernah dia lakukan pada hari yang mengerikan tersebut Seluruh memori dia tentang maksiat yang pernah dia lakukan Keharaman-keharaman yang pernah dia lakukan Akan dia ingat kembali pada hari tersebut Dan tidak ada yang menaungi pada hari yang sangat dahsyat tersebut Kecuali nama Allah SWT Ada di antara orang-orang tersebut yang Allah cintai Yang Allah bahkan di antara mereka Allah banggakan orang-orang tersebut Ada tujuh golongan ya, Kata Nabi SAW Imamun adil Seorang pemimpin yang adil Seorang pemimpin yang, yang adil ya. Karena seorang kalau pemimpin adil Maka betapa banyak maslahat yang akan dirasakan oleh bawahannya, akan dirasakan oleh masyarakat. Imam yang adil luar biasa pahalanya. Sebaliknya imam yang buruk pun demikian. Pemimpin yang buruk maka akan dia akan binasa. Kenapa? Dia merugikan banyak masyarakat. Dia akan dituntut pada hari kiamat kelak yang menyidang dia, yang akan menuntut dia banyak masyarakat. Kenapa dia mentolimi masyarakat? Berbeda dengan imam yang adil. Oleh kerana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah menjadikan imam-imam kitab, pemimpin-pemimpin kitab, pemimpin-pemimpin yang yang adil. Karena dengan adilnya mereka, maka masyarakat akan menjadi tenteram dan bahagia. Di antara orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rajulani sahaba fillah." Dua orang yang saling mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Yang mereka berdua E, saling mencintai karena Allah berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala maka pada hari tersebut dia akan dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala dia akan merasa teduh dia akan merasa teduh sementara orang-orang yang lain kehausan kelaparan kepanasan dia akan teduh dengan naungan Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk dari orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah berkata pada hari kiamat, Aynal mutahabu Nabi Jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, Allah banggakan mereka. Kata Allah, Aynal mutahabu Nabi Jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Oleh kerana para hadis dan yang dirahmati mati Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam, jalinlah relasi antara anda dengan saudara anda, tetapi relasi tersebut harus dibangun di atas saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksud dengan saling mencintai karena Allah Subhanahu Wataala? Kita melakukan sesuatu, ya. Karena Allah Subhanahu Wataala kita senyum dengan dia karena Allah Subhanahu Wataala kita undang dia makan karena Allah Subhanahu Wataala. Kalau dia datang kita jamu, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wataala itu artinya makna saling mencintai karena Allah, bukan karena zat orang ini, bukan karena zat orang ini. Saya bergaul dengan orang ini kenapa? Dia ke kebetulan kaya. Saya bergaul dengan dia, bukan karena saya ingin mengambil hartanya. Tapi saya ingin membangun relasi dengan dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin nasihati dia supaya harta yang dia miliki bisa digunakan untuk dakwah di jalan Allah. Bisa untuk membangun masjid misalnya. Untuk bisa membangun pondok misalnya. Untuk kemaslahan kepada masyarakat. Saya bangun relasi dengan orang kaya ini bukan kerana saya ingin mengambil hartanya. Kalau saya bangun relasi karena hartanya berarti bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Salih al-Usaid bin rahimahullah ya, menyebutkan tentang makna mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjelaskan tentang sebuah Syair yang terkenal Yang dibuat oleh atau dikatakan Dilantunkan oleh Seorang yang diberi gelar dengan Majnun Layla Majnun Layla itu orang yang Tergila-gila kepada si Layla Ada seorang yang tergila-gila kepada si Layla Maka dia bersyair Dia berlantun syair Dia mengatakan Amur ala diari diara Layla Ukubbilu daljidari wa daljidari Wama hubbu diari syagafna qalbi. Walakin hubbu man sakana diara Kata dia, aku melewati kampung, kampungnya Silailah. Ya, mungkin Silailah di Boyolali misalnya. Aku melewati kampung Boyolali, kampungnya siapa? Silailah. Kampungnya si Juminten misalnya. Intinya dia melewati satu kampung, kampungnya Silailah. Kemudian dia mengatakan apa? Ukoppilu daljidari wadaljidari. Maka saya pun mencium tembok-tembok bangunan yang ada di kampung tersebut. Wamahubudillah di Syakof dan Akalbi. Saya mencium tembok-tembok tersebut bukan karena saya cinta kepada tembok-tembok ini. Walakin hubungan seakan-akan diaro, tetapi karena saya cinta orang yang tinggal di balik tembok ini. Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Maksud hati mencium Laila apa daya bibir ketatap tembok. Intinya dia mencintai, dia melakukan bentuk seperti itu mencium-cium tembok-tembok. Kenapa bukan karena temboknya, tetapi karena apa? Si Lailanya itulah hmm. maknanya mencintai karena mencintai karena. Artinya apa? Buktalah kita mencintai seorang kita berbuat baik kepada dia. Kita senyum sama dia, kita bantu dia. Bukan karena sesuatu yang kita harapkan dari dia berupa perkara dunia. Ada hubungan dunia, ya ada hubungan dunia. Tapi sekarang saya sedang menjalin hubungan karena Allah Subhanahu Wataala. Allah Maha tahu dengan apa yang jalinan yang kita inginkan tersebut. Apakah karena Allah atau, ataukah karena tendensi dunia? Meskipun kita bisa menampakkan kita seakan-akan mencintai dia karena Allah, tetapi kalau ternyata dalam hati kita ada udang di balik batu, maka Allah tidak akan berikan pahala kepada kita. Kenapa? Karena relasi yang kita buat bukan karena Allah tapi karena perkara e, dunia. Barang siapa yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada dia manisnya iman. Allah akan berikan dia manisnya iman. Ini diantara keutamaan mencintai karena Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajad bihin iman Tiga perkara yang jika terdapat dalam hati seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antara tiga perkara tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa Allah yuhibbal mar'a wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuho illa lillah. Dan dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan manisnya iman. Tatkala saya katakan dia merasakan manisnya iman maksudnya apa? Ibadahnya lebih khusyuk, Solatnya lebih khusyuk, baca Quran lebih khusyuk, mudah dia untuk meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasakan manisnya iman. Allah memberikan kemanisan iman dalam hatinya. Kenapa dia berkorban karena Allah Subhanahu Wa Taala? Dia membantu saudaranya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun tidak ada orang yang tahu, tapi Allah tahu dia membantu saudaranya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana tidak Allah akan memberikan kemanisan iman dalam hatinya? Allah akan berikan. Dan ini akan berpengaruh dalam ibadah dia. Berpengaruh dia akan lebih semangat solat malam. Kenapa dia merasakan kemanisan iman? Dia merasakan kelezatan setiap kali dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia telah berkorban. Kepada saudaranya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, Man ahabba fillah, wa abghadha fillah, wa a'talillah, wa mana alillah, faqad istakmal al-iman. Aukama qawla Nabi SAW. Barang siapa yang mencintai karena Allah, barang siapa yang membenci karena Allah, barang siapa yang memberi karena Allah, dan barang siapa yang mencegah karena Allah, maka telah sempurna keimanannya. Semua dia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dia mengharapkan. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya ulangi. Perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Laisya sya'na antuhib. Wa innama sya'na antuhab. Bukan perkaranya engkau mencintai Allah. Tapi perkaranya apakah kau juga dicintai oleh Allah. Ini jadi pertanyaan. Ini jadi PR kita bersama. Kita ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat bagaimana. Praktek saling mencintai karena Allah yang dipraktekan oleh para sahabat. Para sahabat radiyallahu ta'ala anhum. Murid-murid yang Nabi SAW. Bagaimana mereka mempraktekkan saling mencintai kata Allah Subhanahu Wataala. Sungguh praktek yang sangat menakjubkan. Sungguh praktek yang sangat menakjubkan. Yang kalau tidak direwayatkan dalam dengan sanat yang sohie, kalau tidak direwayatkan dalam literatur literatur hadis buku-buku hadis, maka kita akan mengatakan kisah ini adalah hanya dongeng. Tetapi kisah tersebut pernah terjadi. Dan diriwetkan oleh orang-orang yang fikah Perawi-perawi yang terpercaya Sehingga kita yakin kisah tersebut Pernah terjadi meskipun Kita menganggap itu dongeng Kalau terjadi di zaman kita Allah subhanahu wa ta'ala Memuji kaum muhajirin Dan Allah memuji kaum ansar Lihat orang-orang muhajirin yang imannya luar biasa Allah sahabatkan dengan kaum ansar Dalam surat Al-Hashar Kata Allah subhanahu wa ta'ala Lil Lilfuqara ilmuhajirina Alladina ukhriju min diyarihim Wa amwalihim Yabtaguna Min Allahi wa ridwana Wa yansuruna Allah wa rasulah dan orang-orang fukara, orang-orang pakir Dari kaum muhajirin Yang mereka terusir dari negeri mereka Dan mereka terusir dari harta-harta mereka Kemudian mereka Kenapa? Karena mereka Yang oh, yang, suru, yang, mereka yang surun Allah wa Rasul Karena mereka menolong Allah dan Rasulnya Kata Allah Mereka itu adalah orang-orang yang imannya benar Imannya tulus Setelah Allah menyebut tentang kaum muhajirin Allah menyebutkan tentang kaum Ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladīna tabawwa'ūd-dāra min qablihim, yuḥibbūna man ilayhim, walā yajidūna fī ṣudūrihim ḥājaham bimā wa yu'thirūna 'alā anfusihim walaw kān bihim khaṣāṣan, wa may yuqashsha 'an Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang lebih dahulu tinggal di kota Madinah. "Wal ladīna tabawwa'ūd-dāra Di antara nama kota Madinah adalah Adh-Dhar Iman yang kata Allah orang-orang yang lebih dahulu tinggal di kota Madinah. Bagaimana sifat mereka? Yuhibbuna man hajara Kaum Ansar mencintai kaum Muhajirin. Wala fi sudurihim hajatan utu. Dan kaum Ansar tidak pernah menemukan dalam dada mereka rasa hasad terhadap kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum Muhajirin. Allah memuliakan kaum Muhajirin lebih daripada kaum Ansar. Kaum Muhajirin yang pertama kali masuk Islam. Rasulullah SAW dari kaum Muhajirin oleh katanya dalam Al-Qur'an kaum Muhajirin disebutkan terlebih dahulu daripada kaum Ansar. Sampai Allah berfirman, "Was-sabiqunal-awwaluna al minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, selalu kaum Muhajirin disebutkan terlebih dahulu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajiduna fi sudurihim hajjatan mimma utu. Dan kaum Ansar tidak pernah dengki, tidak pernah hasad kepada kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum Muhajirin. Kemudian kata Allah, "Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim Dan mereka lebih mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Kaum Ansar lebih mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim padahal mereka juga dalam keadaan butuh. "Wa mayuqashuha nafsihhi faulaika humul muflihun." Dan barangsiapa yang dijauhkan dari rasa pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kita lihat bagaimana persaudaraan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Tatkala kaum Muhajirin datang kota Madinah, meninggalkan kampung mereka, meninggalkan harta mereka, pindah ke suatu tempat. Tempat yang baru kota Madinah yang cuacanya berbeda. Kalau di Mekah cuaca lebih stabil. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tapi kalau di Madinah lagi panas-panas sekali, lagi dingin-dingin sekali. Sehingga banyak orang yang tidak biasa tinggal di kota Madinah akan tertimpa dengan demam kota Madinah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala umrah, umratul qada, tatkala sallallahu alaihi wasallam umrah setelah lama tidak bisa umrah, setelah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, lama tidak bisa masuk Mekah. Tadkar sallallahu alaihi wa sallam umroh, maka diejek oleh orang-orang kafir Quraisy. Lihatlah Muhammad dan teman-temannya, terkena terkena apa? Mereka dalam keadaan lemah. Ya, Awhanathum hummal humayathrib. Mereka terkena demamnya kota Madinah. Terkenal kota Madinah ini bikin demam. Sama seperti orang keirian terkena dengan, dengan apa? Malaria. Ya, hati kesana. Nanti kena malaria. Benar, banyak orang yang tidak kuat. Apa namanya? Keirian jaya. Akhirnya apa? Kena malaria. Bahkan diantara mereka ada yang meninggal. Gara-gara dicium sama nyamuk. Meninggal dunia Kenapa? nabaka terkenal dengan malaria. Demikian juga kota Madinah. Bayangkan penduduk Mekah pergi ke Madinah, cuaca berbeda. Selain, selain cuaca berbeda, mereka banyak di antara mereka tidak punya saudara, miskin. Mau bernaung di mana? Bernaung di rumah mana? Rumah siapa tidak punya saudara. Kemudian cara mata pencaharian juga berbeda. Kalau di Mekah mata pencahariannya dengan berdagang, di Madinah dengan apa? Dengan bercocok tanam. Penduduk kota Mekah para sahabat Mekah yang ada, yang kaum Muhajirin tidak Sedikit di antara mereka atau tidak, apa namanya jarang di antara mereka yang pandai bercocok tanam. Akhirnya mereka pindah satu tempat susahlah kehidupan mereka. Sampai-sampai Rasulullah SAW membuat namanya sufa. Sufa itu semacam pelataran di belakang masjid Madabawi dibuat semacam atap sehingga para sahabat tidur di situ. Kalau mereka beribadah mereka masuk ke masjid Nabawi, tapi mereka sehari-harinya mereka tidur di sufa. Kenapa? Karena mereka tidak punya tempat-tempat tinggal. Akhirnya Rasulullah SAW sebagai. Pemimpin kaum Muslimin, beliau memberi, mencari solusi. Di antara solusi, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muslimin dengan kaum Ansor. Terjadilah persaudaraan imania, persaudaraan yang sangat indah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran, Sebagaimana dalam ayat yang beri saya bacakan, "Waiyuk Siruna Ala Ang Fusim Walukana Bim Khososoh". Orang kaum Ansor mencintai, mendahulukan kepentingan saudara mereka daripada kepentingan mereka sendiri, walau karena bim khososoh, meskipun mereka sendiri dalam keadaan butuh. Maka terjadilah ya, kehidupan yang indah. Di antaranya yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Rabi dengan uh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu adalah sodagar kaya raya dari kaum muhajirin. Orang kaya dari kaum muhajirin. Datang ke kota Madinah dengan meninggalkan seluruh kekayaannya. Jadilah dia miskin mendadak. Saya katakan Abdurrahman bin Auf jadi miskin mendadak. Dan tidak mudah menjadi seorang miskin mendadak. Kalau seorang miskinnya bertahap masih mending ya, ya rumahnya disita bank, mulai les Kemudian tidak lama kemudian mobilnya disita bank. Kemudian dia mulai beli motor. Tidak lama kemudian motornya disita bank. Akhirnya dia beli sepeda. Tidak lama kemudian sepedanya dicuri sama pencuri. Akhirnya dia jalan kaki. Memang menderita tetapi secara bertahap. Dia menderita juga. Cuma berbeda kalau orang miskin mendadak seperti Abdurrahman bin Auf, dia tiba-tiba dari kaya raya, mungkin entah istrinya berapa, tiba-tiba pergi ke Madinah, enggak punya istri, istri ditinggal semua, enggak punya uang, uangnya ditinggal semua, tinggal di kota Madinah. Tadinya kaya raya, tiba-tiba menjadi miskin. Maka dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Saad bin Rabi'. Saad bin Rabi' radhiyallahu taalaanhu adalah seorang Ansori, yang dia adalah seorang yang kaya raya di kota Madinah. Maka dia pun mendatangi saudaranya Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan kepada Abdurrahman, saya punya kebun, setengahnya saya berikan kepada engkau. Saya punya harta, setengahnya 50% buat kamu, 50% buat saya. Kamu tidak punya isteri. Saya punya isteri lebih dari satu. Silakan kau lihat mana di antara yang kau suka, saya akan keraikan. Kalau sudah masa sudah habis masa idahnya, maka nikah hilang. Luar biasa. Ini semacam dongeng, tapi pernah terjadi. Seperti dongeng namun pernah terjadi. Di zaman para sahabat. Saya sudah hidup sekitar 35 tahun di atas muka bumi ini. Sampai sekarang belum ada yang pernah menawarkan hartanya setengah. Belum ada. Bukan cuma di Jogja, di Boyolali pun tidak ada. Di Boyolali pun tidak ada. Apakah saya harus menunggu sampai ditawarin setengah? Tidak ada, antem tidak akan dapat ini dongeng. Ini dongeng yang pernah terjadi. Saya sering bilang, saya tinggal di Madinah sudah dari 2001. Sudah berapa tahun sampai sekarang? Sekitar 14 tahun. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu kaum ansor yang nawarin hartanya setengah. Mana kaum ansor di kota Madinah? Kemanakah mereka pergi? Apalagi yang nawarkan istrinya belum ada sampai sekarang. Ya, Alaihissalam Bagaimana istar yang luar biasa? Itu tidak mungkin mereka bisa melakukan dibikin kecuali iman yang kuat, yakin bahwasanya Allah akan mengganti, yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala orang punya yakin, maka dia bisa melakukan apa saja. Dia punya aqidah, keyakinan bahwasanya Allah akan mengganti. Bosnya ini pahalanya besar. Bosnya dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia melak nekat melakukan hal-hal yang di luar dari khayalan kita. Bayangkan setengah hartanya untuk orang lain. Sampai sekarang aja belum ada orang kasih sepersepuluhnya pun. Belum ada. Sampai sekarang. Sahabat dekat antum, yang antum tidur bareng, mungkin kerja bareng, dah ada. Sahabat. Kemudian kasih, ya sudah, sepersepuluh harta saya, sepuluh persen buat kamu seluruhnya, dah ada sampai sekarang. Ini agar kita tahu betapa jauhnya iman kita dibandingkan dengan iman. Para sahabat. Sangat jauh sekali. Sementara kita mengaku berjalan di atas manhaj mereka. Antum harus sadar, bos iman. Antum jauh dengan para sahabat. Dan sungguh celaka orang-orang yang senantiasa mencaci maki para sahabat. Mengkafir-kafirkan para sahabat. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Uzman dan yang lainnya. Orang-orang tercela yang tidak pernah punya sumbangsi kepada Islam. Kerjaan mereka mencaci maki para sahabat. Lihat bagaimana Sa'ad bin Rabi mengatakan. Wahai Abdurrahman, setengah hartaku untuk engkau. Lihat isteriku mana yang paling cantik, saya ceraikan kalau sudah habis masa iddahnya, silakan kau silakan kau apa? nikahi. Namun Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bukanlah orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia punya izah. Dia punya harga diri. Sampai Allah menyebutkan tentang kaum Ansar, kaum Muhajirin. Yahsabu humul jahilu agnia amina ta'affuf. Orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti kalau lihat kaum Muhajirin, mereka menyangka kaum Muhajirin orang-orang yang kaya. Kenapa mereka menjaga diri? Tidak pernah minta-minta. Tidak pernah minta-minta. Tak kala ditawarin, Abdurrahman butuh. Tetapi dia punya harga diri. Dia merasa mampu untuk berusaha. Maka dia mengatakan, Barakallahulakar wa fi malik wa fi ahlik. Semoga Allah berikan berkah kepada dirimu, kepada hartamu, kepada istrimu. Tunjukkan kepadaku mana pasar. Maka ditunjukkanlah pasar Bani Kuinukau, pasarnya orang Yahudi. Maka masukkan Abdurrahman dalam pasar tersebut. Mulai dia berdagang, berdagang, berdagang, berdagang, berdagang dia dapat untung segera dia nikah segera dia nikah setelah dia nikah kemudian menikah dengan seorang wanita ansariyah suatu hari dia ketemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi heran kok ada warna-warna di bajunya karena disebutkan oleh para ulama parfumnya lelaki di zaman tersebut parfumnya lelaki di zaman tersebut tidak berwarna namun baunya tajam adapun parfum para wanita berwarna namun baunya tidak tidak tajam maka abdurrahman rasulullah sallam heran melihat abdurrahman kok ada Bekas parfum perempuan, ada apa gerangan Uthayibul Rahman? Dia mengatakan tasawwuf itu. Ya Rasulullah saya sudah menikah, bahagia, bisa menikah dari hasil kerja sendiri. Demikianlah kisah sahabat bagaimana persaudaraan mereka. Disebutkan juga dalam hadis riwayat yang lain, termasuk dari eh, tafsiran dari firman Allah wa yuqfiruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan kepentingan saudara daripada kepentingan mereka sendiri. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Sallam, ya. Ada orang yang minta dijamu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak kalah ingin menjamu orang ini. Rasulullah Sallam menyuruh sahabatnya untuk mengecek apakah di rumahnya ada makanan atau tidak. Maka berangkatlah sebagian sahabat pergi ke rumah istri Nabi Sallam, tanya apakah ada makanan untuk bisa menjamu tamu ini. Maka istri Nabi mengatakan, katakan kepada suamiku, waladibaa atakabilhak ma'indana illa ma. Bosnya tidak ada di rumah. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Di rumah tidak ada apa-apa kecuali hanya air putih, Tidak bisa jamu tamu ini. Maka pergilah sahabat ini kepada istri kedua, tanya lagi, apakah ada makan atau tidak? Jawabannya sama. Sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, ma indana illama." Sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya demi zat yang telah ya, yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada apa-apa di rumah kecuali hanya air. Dan demikianlah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha Inkunala naraul hilal, thumal hilal, thumal hilal. Selasa ahillah. Di syahrain, wama uhi dan di buyuti azwajin negeri Sallallahu Alaihi Wasallam nara. Sungguh kami melihat hilal muncul, melihat hilal muncul, melihat hilal muncul. Dua bau, dua bulan. kami lihat hilal muncul dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi. Artinya istri Nabi sembilan orang, tidak ada yang masak selama dua bulan. Tidak ada yang dimasak. Tidak ada roti yang dibakar. Tidak ada. Jangankan daging, roti yang dibakar tidak ada. Sampai Perawi bertanya, Umat toamukum ya ummah, apa makanan kalian? Wahai, wahai umul muminin Aisha kata Aisyah radhiyallahu anha al aswadan, air putih dan korma. Rasulullah SAW mengatakan Umat shabi Aisha mengatakan Umat shabi An Nabi Sallam min kubsi syair hatta mad aukama kualat. Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dari makan roti yang terbuat dari gandum sampai meninggal meninggal dunia. Padahal kata sebagian Masyaeh bosen roti tersebut yang terbuat dari gandum, gandum syair, sekarang orang tidak mau makan. diberikan di, di, di kepada kambing-kambing di sana. Jadi makanan kambing. Kam, makanya makanya kambing-kambing yang ada di Saudi enak-enak ya. Makanannya apa? Roti, roti gandum. Dan tidak ada yang baunya. Beda kalau kambing Indonesia, baunya macam-macam ya? Jangan-jangan juga makan dari hasil korupsi, makanya agak bau. <laughs> di sana kambingnya enak tidak berbau. Bezat, di antaranya mereka makan roti sekarang orang-orang Arab, kalau mereka habis makan roti, rotinya tersebut tersisa, tidak, ter, tidak dimakan. Mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan, nanti diberikan kepada kambing atau hontak. Intinya Pak Hadir, Ahmad Tila Subhanallah, Rasulullah SAW miskin. Maka ternyata sembilan istrinya tidak ada makanan untuk menjamu tamu ini. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, Man, yudhaif, man yudhaifu doifa Rasulillah, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Maka ada seorang ansur mengatakan, saya Rasulullah. Maka dia bawalah. Dia tidak tahu belum mengecek makanan ada di rumah atau tidak. Dengan PD-nya dia mengatakan, saya Rasulullah. Maka dia bawa tamunya Rasulullah SAW. Bangga bisa menjamu tamunya Rasulullah SAW. Maka dia bawa tamunya Rasulullah SAW ke rumahnya. Dia tanya ada makan atau tidak. Ternyata tidak ada makanan. Kata istrinya, makanan buat saya tidak ada. Makanan buat kamu tidak ada. Cuma ada makanan anak-anak. Saya dan kamu saja tidak ada. Apalagi tamu. Yang ada cuma makanan anak-anak. Maka lelaki ini berkata kepada istrinya. Tidurkan anak-anak. Jangan dikasih makan ya ditidurkan, diajak ngobrol sampai mereka ketiduran. Setelah mereka tidur, bawa makanan mereka siapkan kepada tamu. Kalau sudah siap, pura-pura perbaiki lampu, matikan lampu. ini menunjukkan adab sahabat ini luar biasa. Maka istrinya langsung melakukan. Kalau istri-istri sekarang belum tentu. Ayah ini ngawur, sudah tahu enggak ada makanan, ngundang-undang -ngundang orang. Goblok mukanya ini mungkin dimaki-maki sama. <laughs> Kalau istri-istri zaman sekarang, ya, kecuali istri-istri soleha seperti ibu-ibu yang hadir sekarang. Namun sebagian istri-istri yang tidak soleha, ya sebab oh suaminya dihabisi. Saya saja enggak punya, enggak bisa makan. Gini dengan orang makan ke sini. Akhirnya istrinya langsung nurut, ya. langsung dia taat, masuklah tamunya maka dia pura-pura perbaiki lampu, dimatikan lampu tersebut. Apa fungsinya? Fungsinya sahabat ini pura-pura makan sama tamunya. Dia dia menghormati tamu. Kalau tamunya makan sendiri kan enggak enak. Hadi cuma nonton gini kamu kok enggak makan? Ya kan jadi, jadi makannya jadi enggak enak, gimana gitu. Oleh karena supaya tamunya bisa makan dengan lapak dengan puas, maka dia matikan lampu dan dia bergaya seakan-akan dia juga makan. Ternyata tidak makan, dia cuma goyang-goyangkan piring aja. Dungtang dungtang itu tidak ada makanan. Maka makanlah tamunya dengan lahap. Sampai esok harinya Rasulullah sallallahu panggil dia. Rasulullah sallallahu mengatakan, "Ajiballah." Allah kagum. "Min sanīkum bi dhayfikum." Alaila al-bariha, saya lupa lafalnya di sahabat-sahabat Rasul sallallahu Allah kagum dengan perbuatan kalian berdua hai suami istri dengan tamu kalian berdua semalam. Kenapa? Sebagaimana mereka mendahulukan kepentingan tamu daripada kepentingan mereka sendiri, akhirnya dia tidur dalam kelaparan, istrinya kelaparan, anak-anaknya kelaparan, tamunya kenyang. Ini ini dongeng namun pernah terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka para sahabat yang tubuh mereka di dunia akan hati-hati-hati mereka di langit yang badan mereka di dunia tetapi hati-hati mereka di akhirat. Mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka janji dengan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya benar Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, maka Allah akan beri infak kepadamu. Para hadirin rahimatullahi Subhanahu wa taala, ini sekedar cerita tentang bagaimana ukhuwah imaniyah yang terjalin di kalangan para sahabat yang Allah mengatakan ruhamau bainahum, saling mengasihi di antara mereka. Karena tali persaudaraan yang mereka bangun di atas keimanan yang kuat. Semakin kokoh keimanan, semakin tinggi tali persaudaraan. Semakin kokoh keimanan, semakin saling mencintai di antara mereka. Oleh karenanya barometer tentang kecintaan, lihat keimanan. Allah menamakan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Persaudaraan ini dibangun di atas keimanan. Inna ladhina aman wa amilus salihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh Allah berikan rasa cinta diantara mereka Ini pasti Ini pasti dan ini secara otomatis Allah berikan kecintaan bagi terhadap diantara mereka Nah kalau ternyata Relasi antara kita dengan saudara kita Kurang saling mencintai Yang ada saling menggibah, saling menjatuhkan Saling merumpi, saling mencari-cari kesalahan Berarti ada yang tidak beres dengan cara beriman kita Berarti ada yang tidak beres dengan cara beramal kita Mungkin amal kita enggak beres Mungkin kita bisa bisanya mengkritik orang Tapi kita sendiri ibadahnya tidak beres Oleh karena Syekhul Islam Ibn Jamiya dalam kitabnya Iktidak Siratil Mustaqim Mengkritik orang-orang yang sering mengingkari bid'ah Namun dia sendiri kurang beramal soleh Ini disebutkan Syekhul Islam dalam Iktidak Siratil Mustaqim Dia menyebutkan sebagian orang suka mengkritiki bid'ah Suka bernahi mungkar Namun dia lupa untuk beramal soleh Padahal asal dalam, dalam amalan soleh adalah beramal Asalnya kita harus beramal Jangan kita tersibukkan untuk mengkritik, sementara kesini tidak tidak beramal. Maka sungguh aneh seorang yang begitu hebat dalam mengkritik-mengkritik, sementara dia tidak sholat malam. Sementara dia sedikit sodekahnya pelit. Kita dapati orang-orang yang mungkin terjumus dalam sebagian kesalahan dalam praktek ibadah, namun dia rajin sholat. Namun dia rajin sholat malam, namun dia rajin bersodekah. Maka apa anda merasa lebih baik daripada orang ini? Belum tentu. Belum tentu ya, Pak. Ini jelasin oleh Syekhul Islam S.W.T.M. dalam kitabnya Iqtidok Sirotil. Mustahim. Oleh karenanya kalau timbul ternyata Dalam relasi kehidupan kita terjadi sering saling menjatuhkan, saling suultan, saling Berarti praktek ibadah kita enggak beres, praktek imanan kita enggak beres, kita harus introspeksi diri Mungkin kurang solat malamnya kurang Mungkin sedekahnya kurang, mungkin ininya kurang Baca Qur'annya kurang ya. Facebooknya lancar, Twitternya lancar <laughs> Baca Qur'annya Tersendat-sendat ya. Baru baca dua ayat Tiba-tiba, berhenti, dua ayatnya tutup Bebek Oh iya, gimana, oh iya gimana si fulan Oh iya parah itu orangnya oh Sudah mulai gibah. Gibahnya setengah jam baca Qur'annya Dua ayat itu pun tidak selesai Terus mengharapkan uhuwa yang indah Sementara kita modelnya seperti itu ya ikhwan. Saya berbicara secara umum Ini kritikan terhadap diri saya juga Dan juga kepada Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan para hadirin Dan hadirat yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir, diantara keutamaan saling mencintai karena Allah adalah meraih surga, menggapai surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Awala adullukum ala shay'in idza fa'atumuhu tahabbatum afshu as-salama bainakum? Kata Rasulullah sallallahu kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling beriman, sampai kalian beriman. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kalian? Afsusu salam bainakum, saling mencintai di antara memberi salam di antara kalian. di sini Rasulullah sallam mengkaitkan saling mencintai dengan masuk surga. Tidak akan masuk surga kecuali beriman. Tidak akan beriman kecuali saling mencintai. Dan di antara amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta adalah memberikan salam di antara kalian. Mungkin kalian menganggap sepele, tapi ini penting. Salam kepada si fulan. Ya. ya. Tolong kirim salam saya kepada si fulan. Kira-kira kalau Antum dengar ada orang kirim salam sama Antum. Antum cinta sama dia atau tidak? Cinta. Contohnya Antum lagi ribut sama seseorang. Suhudun sama dia. Dengki sama dia. Tiba-tiba ada orang bilang si fulan yang antum dengki sama dia. Si fulan kirim salam sama Antum. Uh, Kok bisa dia kirim salam sama saya? Ya? Antum enggak bisa tidur. Kenapa dia kirim salam sama saya? Mulailah Antum husnudun sama dia. Mulailah Antum berbaik sangka sama dia. Sebelumnya setan sudah berbagai macam... Mendiktekan dalam pikiran antum orang itu Sombong orang itu, angkuk orang itu, begini sok dan macam-macamnya, tiba-tiba dia kirim salam Sama antuk. kira-kira bagaimana Kira-kira antuk pasti, mulai husnudan kepada Kepada dia Oleh karena pada hadiah matilah subhanahu wa ta'ala Saling mencintai kata Allah subhanahu wa ta'ala Mengantarkan Seorang masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Banyak ya Para ulama menyebutkan tentang utaman keutamaan Saling mencintai kata Allah, menjalin persaudaraan Di atas keimanan tapi ini kira-kira sudah mewakili apa yang bisa ingin saya sampaikan. Toi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perkara-perkara konsekuensi dari keimanan. Kalau kita sudah menjadikan keimanan dengan saudara kita. Ada konsekuensi konsekuensi yang disebut dengan hukukul uhruwa. Hak hak persaudaraan. Atau hukuk al-hukuk al, al imaniyah Hak hak keimanan. Kita tahu dia saudara kita. Dia punya hak atas kita. Dan ada hak-hak secara khusus, secara umum yang Rasulullah SAW sebutkan. Hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim terhadap seorang muslim. Di antaranya apa? Memba menjawab salam. Menjawab salam. Di antaranya kalau dia bersin. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Kita bilang apa? Tasmitul Atis kita mengatakan apa? Ya arhamu kallah. Di antaranya kalau dia sakit. Kita, kita kunjungi. Kita jenguk. Di antaranya kalau dia meninggal. Kita solatkan. Di antaranya kalau dia undang. Kita datang undangan penuhi undangan tersebut Di antaranya kalau dia minta nasihat Maka kita beri nasihat kepada orang ini Ini di antara hak-hak yang umum Ya, Kalau dia sakit kita kunjungi Betapa sedih seseorang Karena dia sakit Temannya cuekin dia semua Tidak ada yang kunjungi Sedih dia Selama ini yang saya sangka dia baik sama saya Waktunya saya sakit Dia tidak kunjungi Bahkan tidak ada bantuan sama sekali Uang rumah sakit tidak ikut bayarkan dia tidak membantu saya dalam melunasi hutang ke rumah sakit. Sedih seorang. Kemudian kalau kita undang, dia tidak datang. Sedih. Ini makanya Rasulullah SAW jelaskan secara detail. Hak muslim atas muslim yang lain Rasulullah jelaskan. Kalau dia beri salam, kita jawab salam tersebut. Kalau dia undang, kita penuhi undangan tersebut. Kalau dia sakit, kita kunjungi. Kalau dia meninggal kita, solatkan. Kita kuburkan, kita ikuti jenazahnya. Dan kalau dia minta nasihat kita nasihat. Hati. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin bicarakan e, dari sisi yang lain. Ya, kalau tadi secara khusus mau saya apa hak secara khusus, namun saya ingin bicarakan secara umum bagaimana seorang muslim dengan seorang muslim yang lain. Ada hak-hak yang harus dia perhatikan. Para hadirin, di antara hak seorang muslim, seorang muslim dengan muslim yang lain, yaitu dia berusaha membantu saudaranya, ya, dari sisi harta maupun dari sisi tenaga. Sebisa mungkin, sebisa mungkin dia bantu. Jangan dia pelit terhadap saudaranya. Jangan dia pelit terhadap saudaranya. Ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa habul amali ilallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sururun tu ala kalbil muslim. Rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim, kau masukkan rasa senang dalam hati saudaramu, ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau <gul> terdada anhu ju'an atau kau hilangkan rasa lapar dari perutnya atau <gul> taksyifu <-tateru> taksyifa <da> anhu kurbatan atau kau hilangkan kesulitan yang sedang dia hadapi atau <gul> taqdi <-tateru> da anhu daynan atau kau lunaskan hutangnya <susur> ya ketika sedih orang ketika lilit utang tiba-tiba Anda melunaskan hutang dia bahagia itu <susur> siapa penuh dengan kalau pikirkan bagaimana hutangnya bisa dilunasi tiba-tiba ada orang yang mengatakan utangmu berapa saya punya utang 5 juta sudah saya lunasi 2 jutanya tiga jam kau berusaha bahagia dia beban dia selama ini ya terkurangi. Bila ya, aku akifah di masjid sebulan. Saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, lebih baik suka daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Ini luar biasa. Iktikaf di Masjid Nabawi pahalanya luar biasa. Tetapi menemani seorang untuk memenuhi kebutuhannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hal itu berkaitan dengan memberi manfaat kepada makhluk Allah yang lain. Allah ingin kita memberi manfaat kepada makhluk Allah yang lain. Allah ingin kita punya sifat peka terhadap saudara kita. Rasulullah mengatakan, Aku menemani saudaraku untuk memenuhi keperluannya. Menemani saja. Jadi aku suka daripada etikab selama sebulan. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, suatu hari ingin mengunjungi uh, seseorang, kalau tidak salah orang tersebut, sakit atau ada keperluan. Ingin dia kunjungi seseorang yang sakit atau ada keperluan. Maka, Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, kepada murid-muridnya Ajak Saabit Al-Bunani. Maka berangkatlah mereka mencari Saabit Al-Bunani, ternyata Saabit Al-Bunani lagi di masjid. Jadi tidak ingin keluar dari masjid. Lagi sibuk sibuk beribadah, lagi itikaf beribadah. Maka mereka lapor kepada Sanal Basri, wahai Sanal Basri, Saabit Al-Bunani rahimahullahu taala, seorang ulama besar juga dia sedang sibuk di masjid beribadah. Maka Sanal Basri mengatakan sampaikan kepada Saabit bahwasanya dia mengunjungi saudaranya lebih afdal daripada ibadah dia di masjid. Maka mereka pun datang lagi kepada sahabat al-Bunani. Maka sahabat al-Bunani pun akhirnya keluar dari masjid. Meninggalkan etikafnya dan berangkat untuk berkunjung ke saudaranya. karena ada keperluan. Para hadirah mati subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya e, di antara hak-hak yang perlu kita perhatikan terhadap saudara kita, kita membantunya. Kalau kita bisa bantu dengan harta, maka bantulah. Siapa yang harus kita bantu? Banyak orang yang butuh bantuan. Memang betul banyak. banyak. Kalau kita keluarkan uang kita semua pun tidak semuanya mereka bisa kita bantu. Saya tidak menyuruh anda untuk men mensedekahkan setengah harta anda tidak, sebagaimana kaum ansar. Tetapi penuhi kebutuhan anak istri, penuhi. Istri pengen apa penuhi, anak-anak pengen apa penuhi. Tetapi sisihkan sedikit uang. Saya tidak suruh banyak banyak. Sisihkan sedikit uang untuk teman-teman yang butuhkan. Kata Allah subhanahu wa taala, wa fi amwalihm hakum maulum li saili wal mahrum. Dan sungguhnya pada harta mereka, orang yang beriman ada hak. Hak milik siapa? Milik orang-orang yang meminta-minta dan hak orang-orang yang terhalangi. Orang yang butuh itu ada dua model. Ada yang meminta kepada Antum datang dengan mengatakan, saya lagi butuh, saya punya kebutuhan yang gini, gini, gini. Dan di orang yang jujur, Antum kenal dia. Maka saatnya Antum berikan kepada dia. Ada model satu orang lagi yang lain yang dia malu untuk minta. Tapi sebenarnya dia butuh. Orang ini lebih utama untuk kita bantu. Kalau Antum bisa bantu saudara Antum tanpa harus dia melas kepada Antum. Maka ini yang terbaik. Biarkan dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dia datang kemudian merendahkan dirinya di hadapan kita. Kalau kita bisa bantu dia. Kita bisa lihat teman kita. Kita cek bagaimana kondisinya. Tanya sama orang. Tanya sama anaknya misalnya. Bagaimana kondisi rumah. Kalau kita tahu dia benar-benar butuh. Maka kita bantu sebelum dia meminta. Ini adalah sikap yang sangat indah. Lebih afdol daripada kita membantu setelah dia minta. Kita menjaga kehormatan dia. Kita menjaga perasaannya. Dan kita membantu sebelum dia, dia minda. Kebarulihinah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wila bahwasanya yang membuat kita malas membantu saudara kita, karena rasa pelit, kurangnya keyakinan kita terhadap hari akhirat. Ingat seluruh harta yang kita kumpulkan ini tidak akan kita bawa dalam alam kubur. Semuanya akan kita tinggalkan. Yang tersisa dalam alam kubur adalah amalan soleh, yaitu harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Takskala Aisyah radhiyallahu taalaanha membagi kambing yang telah disembeli kambingnya Nabi saw kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin maka Rasulullah saw bertanya, Ma bakhiyaminha? Apakah ada dari daging kambing yang masih tersisa? Maka kata Aisyah, Ma bakhiyaminha, ilah katifah. Seluruh kambing sudah dibagikan tidak tersisa kecuali pundak kambing belum dibagi. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakiyah kulluha ila katifaha. Seluruh yang sudah dibagi itulah yang tersisa. Yang belum dibagi itu yang tidak tersisa. Karena Rasulullah sallallahu berbicara tentang barometer akhirat. Di sisi akhirat semua harta yang sudah diinfakkan di jalan Allah itulah yang tersisa. Adapun yang tidak diinfakkan itu yang tidak tersisa. Oleh kerana silakan antum berinfak untuk anak istri, tetapi sisihkan harta antum untuk berinfak. Dan ini butuh latihan ikhwan. Kalau antum tidak berinfak tidak memaksa diri antum untuk berinfak. Antum tidak akan berinfak. Kenapa manusia sangat cinta dengan harta? Allah mengatakan. Wa khairi Sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada dunia. Sangat pelit. Ini sifat dasar manusia. Kenapa dia pelit? Karena dia sudah setengah mati untuk menjadi harta. Dia harus mungkin kesana-sini. Keringatan. Ya. Memeras otak. Memeras keringat. Kemudian sana-sini. Mungkin jalan-sana-jalan sana -jalan sini. Capek. Tahu-tahu. Setelah dia kumpulkan harta. Hartanya harus dikeluarkan. Itu berat bagi dia. Namun kalau dia latihan, dia paksa dirinya. Belum tatkala dia mau keluarkan, istrinya bilang, mau ngapain mas? Mas belum belikan saya, masa saya istri mas gak punya emas? Mas istri mas gak punya ini? Berat lagi, gak jadi akhirnya. Setiap mau infak, jadi gak jadi, nggak, jadi, nggak, jadi sampai akhirnya meninggal dunia. Yang jadi masalah pelit tersebut, bukan hanya menimpa orang-orang miskin, bahkan menimpa orang-orang kaya. Ya ikhwan, orang-orang Islam banyak sekali yang kaya raya, iya atau tidak? Haji aja ngantri atau tidak haji? Ngantrinya luar biasa. Sampai tunggu ada yang 10 tahun, ada yang belasan tahun, ada yang nyogok sana nyogok sini cepat akhirnya. Umroh yang ngantri banyak. Untuk umroh saja orang ingin umroh setengah mati sekarang. Bisa nggak cukup? Bisa habis. Sementara orang ingin umur banyak. Artinya orang kaya banyak. Maka harus dihidupkan sedekah. Kita semangati mereka untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala karena harta yang mereka infakan itulah yang tersisa bagi mereka. Di antara orang-orang yang perlu kita infaki adalah sahabat-sahabat kita. Sahabat pengajian kita, teman ngobrol kita, inilah tali ukuhah imaniah. Buat apa kita kenal dia? Ternyata tidak ada sumbangsi yang kita berikan kepada dia. Jangan kita menjalin persaudaraan kita ingin dia yang bantu kita, tidak kita ingin kita kalau bisa kita yang bantu dia. Cari tahu kekurangannya apa, cari tahu uh, apa yang dia hadapi bantu. Kalau seorang tidak bisa membantu, memberikan harta, mensedekahkan harta kepada saudaranya, maka berilah hutangan kepada dia. Dan memberikan hutangan juga pahalanya besar. Kata Rasulullah Sallallahu Inna salafa yajri majroshatri sawadah. Sungguhnya hutang itu e, pahalanya seperti setengah sedekah. Jadi kalau antum menghutangkan seorang lima ribu, seakan-akan antum bersedekah kepada dia dua ribu. Meskipun nanti dia bayar kembali, tetapi datkalah antum beri hutang kepada lima ribu, karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka seperti seakan-akan antum memberi sumbangan dua ribu. Dan saya ingatkan kepada ikhwan, kalau antum beri hutang kepada saudara catat. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantu bidaynin, wan ila ajalin musamma faktubuh. Kata Allah, faktubuh. Ya wahai orang beriman jika kalian ada hutang piutang maka catatlah. Bilang yang suruh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali antum mengatakan ah saya sudah fikrah dengan dia tidak dalam masalah hutang, Allah sudah atur-aturannya disunahkan untuk dicatat siapapun orangnya. Ustaz pun demikian. Ustad mohon maaf, Ustad saya ingin menjalankan sunnah. Sunnahnya kalau ada utang dicatat. Kamu tidak percaya sama saya? Justru saya percaya sama anda, Ustaz. Dalam Al-Quran Allah anda menyuruh saya ikut Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah suruh catat. Saya pernah satu hari ada teman orang Arab, sepanalai sekarang di S3, orang Kuwait. Biasanya dia bantu saya. Satu hari dia kekurangan uang. Dia datang ke saya, tidak tahu apa yang dia dapat dari saya dia pinjam uang. Terdakwa Firanda, kalau saya kebetulan lagi butuh, saya pingin uang, ada butuh, tidak banyak, mungkin 3,000 realan sekitar gitu. Kebetulan memang saya tidak punya uang, saya bilang aduh, saya tidak punya uang, tapi insya Allah saya carikan. Maka saya kontak teman saya orang Saudi, dia akhirnya ada orang butuh uang, si Fulan kalau dia butuh kasih aja. Si teman aneh orang Saudi ni tidak perlu tahu siapa yang mau utang. Saya mau jelas sama orang ini gini-gini kata dia kasih aja. Akhirnya kasih duit. Saya bawa duit, saya kasihkan ke teman saya tadi, orang kue. Orang Saudi, kasih orang kue. Sama-sama saling tidak mengenal. Akhirnya orang kue tadi, saya kasih ini utang. Uh, terus saya bilang, Ya sudah, nanti uh, Kapan saya kembalikan? Terserah antum kapan-kapan. Kalau antem bisa, kembalikan. Terus dia bilang sebentar, dia ambil kertas, dia catat. Saya bilang, tidak perlu, tidak perlu. Katanya bukan masalah, tidak perlu. Ini kita jalankan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Maka dia catat. Dia yang catat sendiri, padahal saya tidak mau untuk Mencatatnya, dan dia catat Akhirnya ada bukti antara saya dan dia Bahawa saya ada hutang Ini pentingnya Ikhwan. Kenapa? Karena syaitan akan masuk kepada kita Syaitan akan masuk kepada orang yang berutang Dia merasa tidak punya tanggung jawab Dia punya hutang sama orang Dia bilang ah teman saya itu baik enggak dibayar juga enggak apa-apa Padahal yang di sana dongkol. Ini kapan bayarnya? Tapi dia husnudzon Ini husnudzon tidak pada tempatnya Dia mengatakan ah teman saya itu baik enggak dibayar juga enggak apa-apa eh, Gimana enggak apa-apa? Sementara teman pun tidak boleh menanggih Mau nagih juga enggak enak Padahal harusnya tagih demi keselamatan dia orang yang berhutang kan enggak selamat kalau punya hutang seharusnya yang berpiutang menagih namun kenyataan yang jadi masalah yang berhutang tidak mau bayar yang berpiutang juga tidak berani nagih. sampai kejadian yang pernah menyedihkan yang pernah pernah saya apa, teman mengeluh kepada saya dia bilang Ustaz Si Fulan hutang sama saya Ustaz saya kasih pinjam uang setelah itu saya tagih dia saya bilang wahai Fulan Bayar dong hutangmu. Si fulan ini marah-marah. Kamu kenapa tagi hutang sekarang? Coba kau tagi bulan lalu uang saya ada. Sekarang saya enggak punya uang baru kau tagi. loh. Lah ini gimana sih? Kamu kalau punya uang, bayar hutang enggak perlu ditagi. harusnya sudah bayar hutang. Akhirnya yang berutang malah marah-marah sama yang berpiutang. Ini kan ngawur seperti ini. Oleh okay, pada para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, masalah hutang piutang penting. Kenapa sekarang banyak orang tidak mau memberi hutangan? Karena banyak orang tatkala berutang tidak bayar. Ini jadi masalah. Oleh karena di antara hal yang bisa menutup pintu ini, antum kalau kasih hutang sama orang sudahlah, jangan terlalu berharap. <laughs> bisa jadi enggak kembali, tapi antum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah akan mengganti. Kemudian jangan lupa antum catat. Kalau ada materi-materi serius, atau meskipun misalnya cuma 1 juta. 1 juta ini kelihatannya kecil namun tidak tidak tidak kecil di akhirat. Maka catat. Dan ini akan mengurangi eh, si, si, sikap orang yang ingin tidak bayar, tidak bayar hutang harus dicatat. Para hadir dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. bagi kita berusaha membantu saudara kita. ya Dari sisi uh, keuangan. Kalau kita punya yang kita bantu. Ya. Uh, kalau kita bisa bantu dengan tenaga. Kita bantu dengan tenaga. Minimal kita bantu saudara kita dengan. Dengan uh, doa. Kita bantu. Bantu dia. Kau para hadirah mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara. Hal-hal yang berkaitan. Dengan hak saham muslim. Tadi berkaitan dengan. Harta. Demikian juga berkaitan dengan harga diri Harga diri seorang muslim harus kita jaga Harga diri teman kita harus kita jaga Kalau dia menyampaikan rahasia kepada kita Maka harus kita sembunyikan Tidak boleh kita bongkar rahasia tersebut Betapa banyak masalah yang timbul Kerana rahasia yang dibongkar Oleh kerana Para Allah mengatakan Kulubul abrar kubur kubur, ku, Kulubul abrar Kuburu al-asrar. Bahwasanya hati-hati orang-orang yang baik adalah kuburan bagi rahasia-rahasia. Seorang yang baik dia mampu menjaga rahasia saudaranya. Kalau saudaranya mengatakan ini rahasia maka jangan pernah kita ceritakan. Kalau anda tidak mampu untuk menyimpan rahasia maka sejika awal mengatakan mohon maaf saya orangnya tidak pandai menjaga rahasia. Tapi kalau anda sudah mengiyakan, ya saya akan jaga rahasia tersebut. Tapi anda bongkar maka anda tidak amanah. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna rojula idahat jata rojula tumbalta fata anhu fahi amana. Seorang kalau ngomong kepada orang lain kemudian dia berpaling maka itu adalah amanah Meskipun saudara kita kalau ngomong sama kita dia tidak mengatakan rahasiakan tetapi dia datang kepada kita dia berbicara berdua tentang suatu pendapat misalnya bagaimana menurut tentang simpulan menurut saya gini gini gini. Dia sekedar bukan gibah tapi dia mencari solusi. Ini pembicaraan berdua. Antum tahu dia tidak berbicara di antara depan umum. Dan kita tahu pembicaraan berdua tidak sama dengan pembicaraan umum. Saat kala dia berpaling. Jangan Antum sebarangkan pembicara Nusif pulang. Waktu duduk sama saya di rumah. Dia ngomong gini-gini. Oh lain. Ini Antum berat tidak amanah. Dia berbicara begitu karena Antum. Maka dia berani membuka dirinya. Memberi komentarnya. Apalagi kalau dia mengatakan rahasiakan. Jangan ceritakan. Jangan ceritakan. Maka seorang harus benar-benar menjaga itu adalah amanah. Yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Para hadir, subhanahu wa Ini antara bentuk kita menjaga harga diri saudara kita. Kita harus menjaga rahasia yang dia sampaikan kepada kita. Kemudian di antara bentuk kita menjaga harga dirinya. Kalau kita melihat kesalahan yang dia lakukan. Maka jangan kita umbar. Konsekuensi dari kita adalah sahabat dia. Terkadang kita ke rumahnya mungkin kita lihat hal yang tidak-tidak. Kita mungkin tidak sengaja melihat istrinya mungkin keluar ternyata jilbabnya yang tidak benar. Atau anaknya mungkin ada yang merokok misalnya. Ada anaknya yang nakal misalnya. Ini hal yang bersifat privasi. Pribadi dan kita lihat hal tersebut. Maka jangan kita umbar di luar. Karena tidak ada yang tahu. Ini rahasia antara kita dengan dengan dia. Mungkin kalau kita lagi telepon dia. atau tau yang angkat. Ada kita dengar suara musik di rumahnya. Ya, kalau Anda ingin menasihati. Nasihati dia langsung. Tapi jangan cerita ke orang lain. Bahwa saya dengar waktu telepon. Suara musik di rumahnya. Ini berarti kita tidak menjaga harga dirinya. Tetapi kita menjatuhkan harga dan martabatnya. Dan sini saya sampaikan bahawa saya seorang, ya, kalau menjalin persahabatan, ya, tidak mesti dia harus mengetahui seluruh rahasia sahabatnya. Ya. Ini, ini terkadang disalahpahami. Setelah menyangka saya adalah teman dia, seakan-akan saya harus tahu seluruh rahasia-rahasia privasi orang tersebut. Padahal tidak harus. Persahabatan tidak melazimkan demikian. Persahabatan tidak melazimkan demikian. Sehingga terkadang seorang orang tatkala menjalin persahabatan, apa masalahmu? Seakan-akan harus ceritakan semua sama dia. Ini tidak tidak benar. Dan di antara kesalahan dalam persahabatan adalah menjalin persahabatan terlalu dekat. Ini juga tidak boleh. Di dalam riwayat Rasulullah sallallahu mengatakan hadis ini perselisihan oleh para ulama, apakah dia adalah hadis Nabi ataukah perkataan uh, Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ahbib habibaka haunan ma Asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka yawman ma asa an yakuna habibaka yawman ma ahbib habibaka haunan ma cintai cintailah temanmu haunan ma sekedarnya hasa ay yakuna baghidaka yawman ma bisa jadi dia menjadi musuhmu pada suatu hari seorang yang terlalu berlebihan cinta kepada saudaranya sehingga melanggar batasan-batasan ukhuwah temannya ke mana dia harus ikuti temannya ke sini harus ikuti temannya apa yang dilakukan harus dia ketahui ini tidak benar dan ini sangat sering terjadi di antara para ibu-ibu. Tak kala terjadi pergaulan atau persahabatan antara umuh fulana dengan umuh fulana. Maka persahabatan tersebut terkadang disertai dengan syahwat. Bukan sekedar persahabatan yang wajar tapi tidak wajar. Karena mungkin ada sesuatu ya. Sehingga ada nafsu tak kala dalam menjalin persahabatan tersebut. Sehingga kalau si fulana ini, umuh fulana ini ternyata bermain dengan umuh yang lain. Maka ini cemburu. Kenapa kau main sama yang lain, kau tidak bilang-bilang saya. Kenapa engkau berjalan sama dia, tidak bilang saya. Kan kita harusnya jalan bareng. Ini persahabatan yang berlebihan. Sehingga seling dan ini sering saya hadapi, sering pertanyaan masuk ke saya. Banyak persahabatan di antara umahat yang berakhir dengan permusuhan. Banyak. Dan kalau sudah musuh-musuhan, ngabisinya luar biasa. Tahu kan perempuan kalau sudah bicara, susah untuk dikontrol. Dan ngomong, udah. Menjelek-jelekan sudah luar biasa. Kenapa? Karena persahabatan mereka dijamin di atas. Syahwat. Maka saya katakan bahawa persahabatan boleh indah ya, tetapi jangan saya berlebihan. Ya kita bantu saudara kita, kita jaga harga dirinya, tapi tidak mesti kita tahu rahasianya Kalau kita tahu rahasia dia, maka tidak boleh kita pembarkan. Para ya. Hamba Allah uh, Subhanahu Wa Taala. Ini diantara hal-hal uh, mungkin yang Yang ingin saya sampaikan ya tentang mengenai uh, hak uh, saudara terhadap kita. Intinya kita berusaha membantu dia, ya sebisa mungkin. Baik dengan harta, kita berusaha menjaga harga dirinya, kita berusaha membela dia. Yang menunjukkan bahawa kita adalah sahabatnya, kita adalah saudaranya. Di akhir pengajian ini saya akan menyampaikan beberapa hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Dan ini yang sering terjadi dan bahkan uh, terjadi bukan hanya di kalangan orang awam. Terkadang di antara ikhwan-ikhwan lebih dahsyat daripada orang-orang awam. Ya. Di antara ikhwan-ikhwan dan di antara umah terkadang lebih dahsyat daripada orang-orang yang jarang ngaji. Mulut lebih pedis daripada orang-orang awam di antara hal-hal yang bisa menghilangkan tali persaudaraan dan ini sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya dan bahkan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Hujurat bagaimana ayatnya innamal mu'minuna ikhwah fa asliu bain akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ya ayyuhalladzina amanu la yasfarqaw qawmun min qawmin asa yakunu khairum minhum wa la min nisa'in asa yakuna khairum minhum Terus. Wala eh, Gimana ayatnya? Siapa yang hafal? Wala talmizu anfusakum. Terus? Wala tanabaz bil alqab. Bi salimul fusuq, bi salimul fusuq, bi salimul fusuq ba'dal ba iman. Kemudian kata sebenarnya ayat selanjutnya yang mengatakan ya ayyuhallazina amanu ijtanibuu. Masuk saya tadi. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibuu katsiran min al- -Tan. Inna baa'ba fani aitham, ولا تجسسو, ولا يكتب بعضكم بعض. Aiyuhibu, ahdukum ayakul lehma maitan, bagarihkumu. Setelah Allah menyebutkan innaal mubinna ikhwah, sungguhnya orang-orang berimanlah saling bersaudara. Maka Allah menyebutkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, diantara jangan saling sombong diantara kalian, jangan merasa diri lebih baik daripada yang lainnya, dan jangan kalian saling memberi gelar-gelar yang, yang buruk, ya? Dan jangan kalian saling menggiba, jangan kalian saling seudan, jangan tajasus. Ini menurut kita sepele, ternyata Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebagian orang salah dalam, salah dalam menilai. Mereka terkadang menilai masalah isbal misalnya berlebih-lebihan. Padahal masalah isbal, masalah jenggot, perkara yang penting. Tetapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sementara kemudian mereka mengukur keimanan seorang dari perkara-perkara ini. Padahal Allah menyebut dalam Al-Quran tidak boleh gibah. Tidak boleh su'uzon. Tidak boleh tajasus. Tidak boleh sombong. Tidak boleh beri gelar-gelar. Ini semua mereka langgar dengan santainya. Seakan-akan dia orang beriman. Sementara larangan yang Allah sebut dalam Al-Quran mereka langgar. Padahal perkara-perkara ini lebih besar. Di sisi Allah SWT. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "La la tahasadu, wa la tabaghadu, kubenena ba, Janganlah kalian saling menghasad, janganlah kalian saling memusuhi janganlah kalian saling memboikot. "Wa la ya'bi ba'dukum 'ala bai'i akhih." Jangan seorang membeli di atas pembelian saudaranya. "Wa la yahtibu rajulun 'ala khitbati Jangan seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kunu Jadilah kalian saling bersaudara. Bagi kata Rasulullah SAW, Al-Muslim, alal-Muslim, bagaimana? La-yakhdiluhu, wa-la-yakhdlimuhu, seorang Muslim tidak boleh, ya, Al-Muslim, akhul-Muslim, seorang Muslim adalah saudara bagi yang lainnya. La-yakhdlimuhu, tidak boleh dia dolingu. Wa-la-yakhdiluhu, jangan dia tinggalkan, tak saudaranya membutuhkan bantuan. Wa-la-yakhiruhu, jangan dia rendahkan saudaranya. At-taqwahahuna, kata Rasulullah SAW, bahwasannya ketakuan di, di tempatnya di hati. Bihaz bimri'in min dan cukuplah seorang dikatakan telah berbuat keburukan. tatkala dia merendahkan saudaranya sama muslim. Perhatikan ini perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Dan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam ayat Allah membuka firmannya. Semua orang beriman adalah bersaudara. Kemudian Allah sebutkan tentang hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Hal-hal yang harus dijauhi. Seperti kibah, tajasus, sombong, angkuh, merendahkan. Su'uzon ya. ini semua Allah larang dalam Al-Quran. Nabi pun demikian. Nabi buka dengan larangan. Di akhir hadis kata Nabi, Wakunu Jadilah kalian orang-orang yang saling bersaudara. Kata Nabi, jangan saling hasad, jangan saling bengki, jangan saling apa bermusuhan. Jangan membeli di atas sembilan saudara. Jangan apa melamar di atas lamaran saudara. Ini harus kita jauhi. Kenapa? Karena hal ini rentan membuat permusuhan di antara kaum muslimin. Saya ambil contoh sederhana. Ini terjadi di antara ikhwan-ikhwan, di antara teman-teman saya dan juga terjadi di antara kita. Seperti contohnya membeli di atas pembelian saudara. Suatu hari ada si fulan ingin membeli rumah. Kejadian ada di sebuah kota. Saya tidak usah bilang orang lain, itu saya sendiri. Saya sendiri. Suatu hari saya ingin membeli rumah dengan harga sekitar 45 juta kalau tidak salah. Mungkin 10 tahun yang lalu. Sudah lama lah. Dengan harga sini 45 juta. Saya sudah ingin beli. Sudah dihubungkan dengan penjualnya. Dan penjualnya sudah mulai, mulai setuju dan mau adakan pertemuan. Tahu-tahu ada orang yang menawar lebih tinggi. Teman juga. Teman ngaji juga. Kalau tidak salah ditawar entah 52 atau 50 berapa. Lebih dari 45. Ya. Secara fitrah manusia. Sang penjual akan pilih yang mana? Akan pilih yang 52 lah, wajar kita tidak berani tidak boleh begitu Nggak ada dia tidak pikir, dia pikir ke马来 sana dunia satu tawarnya 45 satunya nya 52 maka ditegurlah orang tersebut yang menawar dengan lebih tinggi ya sempat kita ketemu juga dan kemudian dia alasan oh tidak ini karena buat kakak saya buat ini nak buat ada alasan bermacam-macam akhirnya terkali itu saya pun sedih ya. kebetulan itu rumah bukan saya ingin beli kakak yang ingin belikan artinya saya tidak punya uang. Kemudian ada ipar. Kakak ipar ingin belikan. Tinggal kita tempatikan. Nikmat luar biasa. Zaman dulu saya belum punya rumah. Akhirnya istri saya menangis. Saya pun sedih. Saya bilang istriku, jangan khawatir. Itu rumah kecil. Allah ingin kasih kita rumah yang lebih besar. Biarin aja Orang itu pun akhirnya beli rumah tersebut. Ternyata rumah tersebut bukan buat kakaknya. Tapi kemudian dia kontrakan. Biasalah. If seperti itu. Kemudian. Beberapa tahun kemudian. Saya bertemu kembali dengan orang ini Orang ini datang di kota Madinah Kemudian dia Nginap di rumah saya Bersama keluarganya Saya jamu dia Saya akan-akan tidak ada masalah Tetapi sakitnya dimana? di mana? Ubun di ubun-ubun <línam> Saya berusaha melupakan saya melupakan dengan berbuat baik kepada dia. Namun namanya sakit telah sudah di hati itu susah di, dilupakan. Dan ini kenyataan. Maka saya ingat hadis ini, janganlah seorang beli di atas membeli apa? saudaranya. Kreat menurut antum Sebele namun dia sakit hati. Dan kalau sudah sakit hati begini bagaimana bisa menjalin apa? persaudaraan. Orang ini pun datang ke rumah dia tidak pernah minta maaf. Dia Tidak pernah mengatakan, "Ustaz, ingat 10 tahun yang lalu Saya Simon, Tidak ada perkataan seperti itu." Dia rai gedek cuek seakan-akan enggak ada masalah. Dan ini ketambah sakit hati kita seperti ini. Seandainya dia minta maaf Ya, tapi demikian artinya saya, saya saja Ustaz saya berusaha untuk berbuat baik sama dia, itu pun susah untuk saya lupakan. Saya masih ingat. Padahal kalau dia enggak di depan mata saya saya lupa aja, enggak ada masalah. Tapi muncul lagi depan lagi ingat memori masa lalu. Ya, semoga Allah mengampuni saya dan semoga Allah mengampuni dia dan semoga Allah mengumpulkan saya dengan dia di di surga. Tetapi saya cerita tentang pengalaman pribadi. ini jangan seorang melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatannya sepi, namun menumbuhkan apa namanya permusuhan dan ini tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu mengatakan, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan akan diberi ampunan kepada seorang yang bertauhid kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Illa rajulani bainahuma syahna, kecuali dua orang yang bertengkar di antara mereka. Fa yuqal andhiru hadaini andhiru hadaini hatta yusliha. Maka tundalah ampunan, ini, tundalah ampunan kepada dua orang ini, tundalah ampunan kepada dua orang ini, tundalah ampunan kepada dua orang ini sampai mereka kembali Kembali apa namanya? Baik-baikan. Di antara hal yang membuat kita rugi kalau kita bertengkar dengan saudara kita. ya Harusnya ampunan datang kepada kita setiap hari Senin hari Kamis ditunda oleh Allah. Gara-gara kita dongkol-dongkol sama saudara kita. Jangan sampai kita buat masalah dengan saudara kita. Gara-gara kita yang salah dia dongkol sama kita. Sehingga dosa kita bisa jadi lari sama... Uh, dosa dia seluruhnya lari kepada kita. Karena kita merupakan sebab. Kasus yang lain. Melamar di atas lamaran saudara. Ini juga parah seperti ini. Ada seorang teman sudah maju sama seorang ahwat. Sudah datang bawa hadiah, mungkin bawa apel, bawa apa. <laughs> sudah ketemu dengan calon mertua, sudah senyum-senyum senyum-senyum, sudah bicara sana sini, tahu-tahu muncul yang lain datang. Dengan gajinya lebih tinggi, sudah punya pekerjaan, si miskin ini baru belum punya kerjaan, baru nyari ker kerjaan. Hanya bawa apel dengan mengandalkan apel dan buah-buahan ingin ngelamar si ahwat. Sementara pelamar yang kedua Masya Allah mungkin sudah punya pekerjaan. Akhirnya apa? Ya secara fitrah. Mertuanya lebih condong kepada yang? Yang kedua. Ah, ini nikalah ini sama yang kedua. Yang ini pun dongkol. Saya punya teman seperti sampai sekarang. Tak bisa ketemu dengan teman. Ini semua teman saya. Cerita tentang teman saya. Akhirnya apa? Sampai sekarang tidak pernah ketemu sama-sama ngaji. Sama-sama punya istri. Sama-sama sudah punya anak. Sama-sama bahagia. Namun untuk ketemu tidak minat sama sekali. Menunjukkan apa? Ada sesuatu yang dia dendam dalam hatinya. Seorang berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW demi kita untuk menjalin dan merajut persahabatan. Saya katakan tadi, saya saja yang artinya uh, sudah ceramah tentang memaafkan. Saya punya ceramah tentang maafkan. Saya sendiri, kalau ya, terdapat menjadi kasus sendiri, berusaha untuk memaafkan, saya sudah senyum sama dia, saya sudah jamu dia di rumah, berulang-ulang saya jamu di rumah, namun tetap aja masih dongkol untuk hilang. Itu agak susah. Ya. Sampai ada seorang yang dia menulis tentang memaafkan. Ada seorang, dia, dia menulis tentang memaafkan. Setelah dia tulis, kemudian suatu hari dia ceramah. Dia mengatakan, saya pernah ceramah tentang memaafkan. Setelah saya menghadapi masalah-masalah, ternyata saya lihat saya tidak lulus. <laughs> dia tidak lulus. Dia sendiri punya ceramah tentang memaafkan. Dia sendiri tidak tidak lulus. Oleh itu, pada hari Muhammad SWT, jangan kita cari masalah dengan saudara kita. Antum ya. lihat betapa indahnya Persahabatan sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan bohong untuk mendamaikan, ya atau tidak? Boleh atau tidak berbohong demi mendamaikan? Boleh. Padahal bohong itu tercela. Kata Rasulullah Sallam, Wa inal kedit yahdi ilal fujur, Wa inal fujur yahdi ilanar. Berusaha mengantarkan kepada perbuatan fajar, dan perbuatan fajar mengantarkan kepada merakajih handang. Berarti dusta itu mengantarkan kepada merakajih handang. Perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan yang sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, untuk mendamaikan boleh bohong. Kita tahu bohong boleh di tiga perkara. Bohong untuk perbicaraan antara suami istri. Bohong dalam rangka berperang, dalam peperangan. Dan bohong dalam rangka mendamaikan. Ya. Kalau suami istri boleh bohong, boleh. Tetapi kebohongan yang tidak menjatuhkan hak suami. Dan kebohongan yang tidak menjatuhkan hak istri. Bukan semua bohong, boleh. Nanti sebagian perempuan ambil uang, uang istri, suami. Kemudian beli emas. Dari mana? Oh, hadiah dari orang tua saya. Bohong. Ini enggak boleh seperti itu. Ini bohong yang menjatuhkan hak suami Atau suami juga itu bohong Ternyata ada istri yang tidak dia Tunaikan Yang dimaksud bohong boleh antara suami dan istri adalah Kebohongan yang menemukan rasa cinta antara suami dan istri boleh Seperti mengatakan Wahai istriku kaulah satu-satunya di dunia ini ya. Yang paling aku cintai Untuk saat ini ya. Macam, -macam. <laughs> Misalnya begini boleh-boleh saja Untuk saat ini jangan diomongin Diam aja dalam hati Wahai istriku aku tidak akan poligami sampai 2015 2016 enggak tahu <laughs> dalam hati aku. Artinya ini bohong yang diperbolehkan untuk menumbuhkan rasa cinta serta kami dan istrian tidak apa-apa antum apa namanya gombal-gombal sedikit ya enggak apa. Perempuan itu sukanya digombali ya, atau ditepuk. Itu bohong tapi dia bahagia. Ah, suamiku paling gombal bohong tapi indah dia berbinar-binar. Itu perempuan seperti itu. Para ahli rahmatullah Subhanahu wa di antara bohong yang diperbolehkan perang. Dalam perang perlu bohong enggak jadi masalah jadi menyangkut hidup dan mati. Sudah apa kondisinya de, gawat darurat, boleh bohong. Di antara bohong yang boleh adalah untuk mendamaikan. Dan mengapa untuk bohong? Yang bilang demikian apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang saya pernah cerita, saya dengar ceramahnya. Yang dahulunya dekat akhirnya bertengkar. Setelah bertengkar, pertengkaran mereka sangat dahsyat. Demikian sering begitu ya. Jadi dua sahabat yang sering bareng, kalau sudah bertengkar itu sudah parah sekali. Ini sering terjadi. Kenapa? Berarti persahabatan yang enggak beres. Ada syahwat, ya? Karena persahabatan bisa, bisa ada syahwat. Bisa ada syahwat, ada intrik-intrik pribadi dan macam-macam, tendensi pribadi dan lain lainnya. Karena masa yang dekatnya akhirnya mereka ribut. Kad kalau mereka ribut, syekh ini ingin mendamaikan dua orang ini. Maka apa yang dilakukan? Maka dia datang kepada si si, Ful, si ah dia mengatakan wahai fulan, kau di diundang makan sama si fulan dia si A dan si B si A kau diundang makan sama si B padahal B enggak ngundang makan dia baru rencana aja nanti dia datang ke B kata dia B Sulan ingin diundang makan sama kamu padahal ini enggak ngundang makan ini juga enggak ini, ya ini yang ini enggak enggak ingin diundang makan dan ini juga enggak ngundang makan maka ketika dia datang kepada si A dia mengatakan wahai si A si B ngundang makan kamu dan dia senang kalau kau datang memenuhi undangan makannya ini si A kaget ah masa sih kita sering bertengkar, sudah lama enggak ngomong-ngomongan Tahu-tahu dia mengundang makan Maka si A ini ini kita berbicara di di komunitas Arab Yang mereka juga mungkin ngaji dan ngerti tentang hukum-hukum Islam Maka dia bilang kepada Syekh, ya Syekh kau bohong kan? Kau ingin damaikan saya dengan dia kan? Kata Syekh saya pun bingung dan Memang dia bohong? Kata dia, Wallahi saya tidak bohong Kata dia apa? Demi Allah saya tidak bohong Syekh bingung. Akhirnya bilang demi Allah saya tidak bohong. Namun saya ini bilang setelah saya ngomong mulut saya gelisah karena saya bohong. Maka saya pun menelpon Syekh bin Bath rahimahullah. Kau bohongnya dan saya bersumpah saya mengatakan demi Allah saya tidak bohong. Karena kalau saya bilang bohong gue yang enggak jadi damai. Enggak mungkin bakalan damai lagi. Maka saya terpaksa bohong. Kata Syekh bin Bas, kalau dia minta sumpah lagi, bohong lagi enggak apa-apa kata Syekh bin Bas. Artinya para hadis Muhammad sallallahu ini masalah mendamaikan. Karena saking pentingnya ukhwa imaniyah Sampai bohong saja apa? Boleh dalam Islam Bagaimana kalau orang berbohong Demi memisahkan di antara dua yang bersaudara Bagaimana kalau orang berbohong Demi memisahkan antara dua jamaah dengan dua jamaah Antara jamaah ini dengan jamaah ini Antara jamaah ini dengan jamaah ini Gara-gara bohong yang disebarkan Ini gimana dosanya? Besar di sisi Allah Subhanahu SWT Lihat pada hari Ahmad S.WT Jauhi segala perkara-perkara yang bisa menimbulkan kita bersengketa dengan saudara kita di antaranya misalnya gibah. Gibah ini kelihatannya sepele namun dosa besar ya tuan. Bukankah kerana lemah disebutkan orang yang gibah. Rasulullah SAW melihat orang yang gibah memiliki kuku-kuku dari tembaga atau dari logam mencakar-cakar wajahnya. Kenapa? Rasulullah berkata Rasulullah bertanya kepada Jabir, mana ha hulaiah Jabir? Siapa mereka? Jabir hula'il ha ladina yakululuhumaihukum. Mereka adalah orang-orang yang makan daging saudara mereka yang gibah. Di akhirat kelak dihukum dengan Menggeret-geret wajah mereka dengan kuku yang tajam. Dan gibah disamakan dengan makan bangkai saudara. Gibah dosa besar. Oleh kerana Rasulullah SAW juga sebutkan di antara bahaya gibah. Sebagaimana pendapat ulama Alimah Bukhari bahawa waktunya gibah merupakan sebab diadabnya seseorang dalam kuburan. Sebab diadabnya seseorang dalam kuburan. Karena gibah merupakan bagian daripada namimah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, وَأَمَلْ أَخْرْ فَكَنَا يَمْشِ بِنْ bin Ada Adapun yang satunya, diadab, dalam, diadab di kuburan karena dia suka namimah, mengadu domba. Di antara bentuk namimah adalah gibah. Seorang kalau gibah orang lain menimbulkan kebencian. Orang yang dengar seorang ini jelek dan macam-macam dibongkar. Aibnya maka dia akan benci terhadap orang tersebut. Dia akan benci terhadap orang tersebut. Sehingga bisa menjadi terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Seharusnya kalau ada orang gibah, Menggibah saudara kita, maka kita tegur. Dan kebanyakan kita pekehu untuk menegur. Kebanyakan kita tenggelam dalam ghibah tersebut. Malah kita ikut ketawa-ketawain dia. Seharusnya kalau Antum malu, Antum rubah pembicaraan. Nah, jangan bicarain dong, bicara yang lain. Kalau Antum punya izah, sampaikan. Ya akhirnya ini jangan-jangan ghibah. Saya takut kita berdosa. Kita cari bahan lelucon yang lain. Jangan bicarain saudara kita. Kalau Antum bisa tegur, maka ini Alhamdulillah. Hidupkan Amar Ma'ruf nahi munkar. Bilang ini ghibah, saya tidak mau gibah saudara saya yang seharusnya seorang tatkala saudaranya digibah dia bela harusnya dia bela dia mengatakan dia ya tidak asyih anak atau saudara anak tidak seperti itu dia baik dia begini sebutkan kebaikan-kebaikannya dan dalam hadir disebutkan barang siapa yang membela saudaranya Allah akan membela wajahnya dari neraka jahannam maka bela saudara anda tatkala saudara anda sedang digibah kemudian di antara perkara yang harus kita jauhi adalah seudhan berburuk sangka ikhwan berburuk sangka ini sangat terbahaya maka Nabi SAW mengatakan iyakum wabdhan kau ingat zaman Nabi Hadis, hati-hatilah dengan persangkahan buruk, karena persangkahan buruk merupakan pembicaraan yang terpaling dusta. Kenapa? Karena seorang tatkala kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, maka tentu ada banyak tafsiran. Kenapa dia melakukan kesalahan ini? Sebenarnya banyak sebab kita tidak tahu sebab itu apa. Kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Tatkala banyak sebab, datang syaitan memilih satu sebab di antara seratus sebab, misalnya. Ada sebab-sebab yang baik mungkin dia begini, mungkin dia begini, mungkin dia begini. Datang syaitan mendikte kita, oh enggak, dia melakukan itu karena begini. Maka Rasulullah mengatakan zhon itu, persangkaan itu adalah perkataan yang paling dosa. Kenapa? Karena banyak ihtimal, banyak kemungkinan syaitan hanya memilih satu kemungkinan. Contohnya, saya baru dengar kepada cerita dari uh, seorang tentang seorang ustaz, tatkala di SMS ditanya oleh seorang, "Ustaz, apa hukum gini-gini?" Ustaznya lagi rapat, enggak jawab. Ya, lagi rapat ya. Mungkin butuh jawab butuh jawaban kan. Menjawab kan butuh mikir. Ustaz tersebut tidak jawab. Setelah rapat, datang lagi SMS. Ustaz pelit. Nah, ini kan repot. Padahal, padahal, seorang kalau menghusnulun, banyak sekali sebab kenapa Ustaz tidak jawab pertanyaan. Banyak sekali. Mungkin dia rapat, dia ya yaudah tidak. Mungkin dia lagi tidur, dia ya yaudah tidak. Mungkin dia, se kita sebutkan seribu kemungkinan, mungkin atau tidak. Orang tidak jawab SMS, sebabnya bisa jadi seribu kemungkinan. Mungkin tidur ya, mungkin lagi rapat, mungkin lagi makan, mungkin lagi sama istri. Nanti mau ganggu lagi sama istri diganggu. Banyak. Mungkin tidak bisa jawab pertanyaan susah. Mungkin pulsanya habis. Banyak sekali kemungkinan. Mungkin lupa. Banyak sekali kemungkinan. Kenapa datang setan tiba-tiba mengatakan, Ustadz ini tidak menganggapmu, kau dianggap rendah, maka tidak dijawab. Datang setan mendikte kita. Karena kau rendahan, karena kau orang biasa, karena kau dan itu saya alami sendiri. Ustaz, entang-entang saya orang biasa. Maka ante tidak jawab. Ya? Mungkin, mungkin tidak pertanyaannya susah. <laughs> pertanyaannya macam-macam. Ustaz, bagaimana misalnya Ustaz bagaimana solat yang benar? Bagaimana solat yang benar? Beli buku Syekh Albani kalau ingin. Saya kemana di -telpon? sudah, Lagi sibuk-sibuk. Saya lagi belajar. Mau persiapan pengajian. Dan saya memang tidak matikan HP. Kenapa? Karena kalau istri saya telpon, saya tidak jawab masalah nanti. <laughs> maka saya biarkan HP nyala. Sementara saya lagi belajar. Saya sering belajar di HP buku-buku banyak di HP. Tahu-tahu teleponan, hmm, aduh. Ini ganggu kan? Saya lagi terpaksa saya angkat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Ya. iya, Ustaz, saya boleh tanya boleh. Saya mengganggu ya, silakan saya bilang. Silakan mengganggu itu dalam hati, tapi saya bilang silakan. Saya takut dia se, Ustaz. Dibilang, "Ustaz, apa definisi takwa?" Subhanallah. Oh, ini takwa. Cari di Google tahu. Cuma Ya saya jawab juga, takwa adalah begini-begini-begini-begini. Oh, begini, begini, begini. Ustaz. Ya. ya udah ya, udah saya lagi sibuk di monaf ya. Ya, insyaallah. Terus tidak lama SMS lagi. Ustaz, tolong nasihat ibu saya, Ustaz. Ini sekarang saya lagi sama ibu saya. Ibu saya gini-gini. Saya telepon Ustaz angkatnya nasihat ibu saya. Bagaimana? Suruh saya maksa nasihat ibunya. Ustaz, kenapa Ustaz tidak ada kerjaan? Kapan ditanya harus jawab? Ya, kalau Anda, Anda, Anda alhamdulillah Facebook Anda di-hacker sama orang. Alhamdulillah. Saat kalau di-hacker sudah tidak bisa punya friend lagi. Alhamdulillah. Sehingga Anda cuma punya wall. Kenapa? Kalau Anda punya friend banyak sekali orang inbox. Dan banyak yang sebutkan. Ustad kenapa mengajak ustaz begini? Ustaz kenapa ustaz begini? Oh banyak sekali. Saya lihat ternyata banyak dari ikhwan-ikhwan yang tidak beradab. Dan ternyata banyak di antara ikhwan-ikhwan yang seudon. Banyak. Antum tidak tahu sebagian ustaz. Ya, saya bicara secara umum. Sebagian ustaz tidak ada waktunya untuk keluarganya. Sebagian ustaz tidak ada waktunya untuk anak-anaknya. Sebagian ustaz anaknya menangis. Kenapa tidak bisa bertemu dengan bapaknya? Ini saya bicara bukan bicara omong kosong. Ini kenyataan. Menangis. Kenapa? Bapaknya tidak bisa ketemu dengan anaknya. Kenapa? Sibuk dakwah. Sementara kalau dia tolak ketemu undangan-undangan, dituduh macam-macam. Dituduh Ustaz lah pergi ke ini saja. Tidak mau berdakwah di kampung Ustaz. Hanya mau sama orang kaya Ustaz. Banyak sekali tuduhan-tuduhan. Ya kalau Ustaznya berdiri sama, berdakwah sama orang kaya, masa dia mau cerita-cerita. Setiap dia dakwah, dia tulis di status Facebook. Saya sedang di pedalaman Irian Jaya. Ngapain dia bilang-bilang? Paling kali saya katakan, masalah suhu ini sangat bahaya. Karena membuka pintu-pintu permusuhan baik antara suami istri ataupun antara murid dengan ustad antara uh, dua orang ya Suudhan, makanya Rasulullah SAW mengatakan In, inna dhanna akdabul hadits sesungguhnya persangkaan merupakan pembicaraan yang sangat dusta kenapa karena banyak sekali uh, kemungkinan lantas datang iblis mengkerucutkan kemungkinan yang mungkin ada seratus tersebut dikerucutkan pada satu kemungkinan dengan kemungkinan yang buruk siapa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu apa namanya uh, jika engkau melihat saudara engkau mengucapkan satu kalimat ya dan engkau mendapati ada kemungkinan yang baik maka bawalah kepada kemungkinan yang baik la tazunna bi kalimatatin kharajat min akhi ka suan wa anta tajidu laha min alkhairi mahmala kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu janganlah kau bawa perkataan saudaramu kepada kemungkinan yang buruk kepada makna yang buruk sementara kau masih mendapatkan makna yang baik kemungkinan yang baik Kata Ibnu Al-Mubarak Rahimahullah, Al-Mu'min yatrubul maadir, wal-munafik yatrubul asarat. Ya, Bahwasannya seorang yang mu'min, berusaha mencari alasan bagi saudaranya supaya diberi uzur, adapun orang munafik mencari-cari kesalahan saudaranya. Maka kita jauhi sifat su'udhan ini. Ini merupakan salah satu hal yang bisa merusak tali hukuhah dan tali persaudaraan. Parhamdulillah, ta di akhir pengajian ini, ya, sebelum kita buka tanya-jawab, Uh, fenomena yang kita dengar dari sebagian saudara-saudara kita Yang terkadang uh, Menjatuhkan harga diri saudaranya ya, Membitah-bitahkan saudaranya Mentahdir-tahdir saudaranya ya. Kalau kita lihat ternyata ya, Kebanyakan tuduhan-tuduhan tersebut Dibangun di atas su'udhan Dibangun di atas tidak ada tabayyun Allah mengatakan Mereka tidak mau tabayyun Allah mengatakan jangan su'udhan mereka su'udhan Allah mengatakan, dengan rusak mereka, berusak. Akhirnya apa? Kehidupan mereka yang sering mentah dan mentabdi, tanpa ada alasan tersebut, kehidupan mereka isinya seperti itu. Saling mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau ada orang punya kesalahan, disimpan. Punya ini difoto, disebarkan di ini, disebarkan harus di subhanallah seluruh. Hal-hal yang bisa merusak ukhuwah mereka lakukan. Mereka lakukan. Ini adalah musibah. Semoga Allah menjaga kita, jangan sampai kita terjerumus dalam sifat-sifat seperti ini yang akhirnya kita menghabiskan hari-hari kita dengan mencari-cari kesalahan saudara kita, kesalahan-kesalahan yang sepilih dibesar-besarkan, kesalahan-kesalahan yang tidak apa-apa jadi besar, ya. sementara orang-orang yang benar-benar sesat, seperti liberal, seperti orang-orang syiah selamat daripada kita. Seluruh, seluruh senjata kita, kita habiskan untuk menghabisi saudara kita yang sama-sama berakidah yang benar. Taala, Mungkin sampai sini saja yang sampaikan, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Anda masih bersama kami dalam siaran Radubas FM Salatiga di 93.2 MHz. Radubas mengenal idahnya Islam. Uh, pertanyaan yang masuk akan saya bacakan pertanyaan pertanyaan. Yang bisa saya jawab, saya akan saya jawab. Kalau tidak bisa ditanyakan kepada Ustaz yang lain. Apakah cinta kepada, karena Allah kepada sama Muslim harus diungkapkan secara lisan? Jawabannya tidak harus tetapi disunahkan. Jika engkau mencintai seorang, maka engkau katakan, ini wahib buka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Tapi harus melihat situasi dan kondisi. Jangan sampai seorang akhwat kemudian berkata kepada ustaznya. Ini wahib buka fillah. Kisahnya engkau mengatakan, aku pun mencintaimu karena Allah. Ya, sebenarnya, hal-hal yang bisa menyebutkan fitnah kita jauhi. Tak jadi seorang ihwah dengan seorang ahwat, jangan juga ini ohibuka, fillah. Ini ohibuki fillah. ya. Ahwat tersebut bisa besar kepalanya. Akhirnya apa? Uh, niatnya tadinya ikhlas malah enggak jadi enggak jadi ikhlas. Ya. Jadi saya katakan disunahkan yang ada dalam hadis lelaki dengan lelaki. Yang ada dalam hadis lelaki dengan lelaki seorang tersebut mencintai saudaranya maka dia pun mendatangi orang tersebut dia mengatakan ini ohibuka fillah. Maka yang ditegakkan mengatakan Ahab, ahbab Allah adalah di ahbab Semoga Allah mencintaimu Karena engkau telah mencintaiku Karena karena Allah subhanahu wa ta'ala Namun tidak harus Dan kalau Antum mengatakan kepada saudara Antum Ohibbu kafillah Semoga Allah mencintai engkau karena Allah Maka jangan tunggu jawaban dia ya. Mungkin dia tidak sempat untuk menjawab Ahabakallahu ladhi ahbab tanifi ya. Contohnya artinya, Seperti saya saja banyak orang bilang begitu Saya kan tidak mungkin jawab satu-satu satu lagi jawab satu lagi satu berapa SMS habis kalau gitu kemudian berapa waktu yang habis ya Saya, Allah maha tahu orang yang mencintai kita semoga Allah juga mencintai cintai dia apa yang harus dilakukan bila dibenci atau dihasati oleh orang ini pertanyaan bagus apa yang harus dilakukan jika kita tahu ada orang hasat sama kita caranya kita berusaha menjalin hubungan sama dia setan ingin memisahkan antara kita dengan dia Hasad itu bisa melakukan berbagai macam kerusakan. Dan hasad sebagaimana perkataan para ulama adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit, hasadnya iblis kepada Adam, dan dialah dosa yang pertama kali terjadi di atas muka bumi, hasadnya Qabil terhadap habil. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Wa tuhul alaihim nabaa abanay adamabil hakee itqar rabakurbanan watsukubila minahadihimawalam yataqabal minalakhir qolalakutulannad. Ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, itu Qabil dan habil. Ketika keduanya ingin memberikan pengorbanan kepada Allah. Patuk bila min maka korban tersebut diterima dari Habil dan tidak diterima dari Qabil maka Qabil karena hasad kepada Habil dia mengatakan la aqtulanna nafsaakan bunuh engkau hasad bisa mengantarkan kepada macam masalah gara-gara hasad orang bisa giba Ya tidak kalau dia hasad ghibah sama orang lain kalau antum sudah terjangkiti hasad antum akan giba sama dia antum akan menjatuhkan harga matanya dia antum terkadang nekat berbohong atas demi menjatuhkan dia kenapa hasad Lihatlah Qabil nekat membunuh Habil gara-gara hasad. Maka benarlah riwayat dari Nabi SAW. alaihi wasallam, "Binnal hasada hasanat kama ta'kulun naru al-hatab." Sungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu memakan kayu bakar. Hadis ini secara sanad dhaif, hadis sanad yang lemah, hadis yang lemah tetapi maknanya benar. Oleh karena sering disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Api kalau kayu kalau sudah terbakar cepat sekali habis kayu tersebut. Demikianlah hasad. Kalau api hasad sudah menyala dalam hati seseorang, maka banyak kebaikan akan hilang dari dirinya. Dia akan mengibai saudara tersebut, dia akan merendahkan saudaranya, dia akan menjatuhkan saudaranya. Maka seluruh kebaikan dia akan habis ditransfer kepada orang yang dia hasad. Sama saja, apakah Anda dihasadi? Ataukah ada orang hasad sama Anda? Jadi hasad bisa timbul. Rasulullah mengatakan la hasadu Janganlah saling menghasat Karena hasat bisa timbul dari dua, dua belah pihak hasadu, Janganlah saling menghasat Hasat bisa timbul dari dua belah pihak Dan bisa jadi salah satu pihak Kalau anda merasa anda yang hasat Atau dia yang hasil sama anda Maka lawanlah sihatan. Caranya bagaimana? Jalin hubungan dengan dia Datang ke tempat dia Bawa hadiah Ngobrol sama dia Ini akan menghilangkan banyak hasat Ngobrol saja Tidak usah macam-macam Ngobrol gimana? Bisa datang ke rumah dia Bisa senyum Bisa sentuhan tangan Bisa pelukan Akan banyak hasat yang hilang Akan banyak suhuzun yang hilang akan banyak soalan yang hilang. Oleh kerana kalau ada timbul masalah, berusaha ketemu. Karena syaitan bermain di belakang, syaitan akan mendikte. Syaitan mendikte sama hati dia, syaitan juga mendikte sama hati kita. Kapan bisa hilang? Kalau kita ketemu, ketemu, ngobrol, ketemu, akan banyak soalan yang hilang, akan banyak masalah yang, yang hilang. Apa? Sama saja. Apakah saya yang hasad ataukah dia yang hasad? Kalau dia yang hasad, kita ngalah. Ngalah. Buang ego kita. Kita buang ego kita karena Allah. Ingat ya. Kita harus terkadar buang egois kita. Kita terkadang harus membuang keakuan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ingin kita damai sama dia. Maka datanglah menemui dia. Rendahkan diri antum. Jangan merasa saya adalah lebih dulu ngaji. Saya lebih pintar. Saya lebih anu, enggak, Buang itu semua. Ketemu dia. InsyaAllah dia juga manusia. Dia juga punya kebaikan. Husnulkan. Maka insyaAllah akan hilang rasa tersebut. Kalau antum hasar sama orang. Berikan hadiah sama dia. Atau sebut-sebut kebaikan dia. Kata hasad ini banyak sekali Kapan antum hasad? Kalau antum disebut tentang kebaikan orang Antum jengkel berarti antum hasad Contohnya contohnya Seperti ada misalnya seorang ustad Jengkel sama hasad sama ustad yang lain Maka ada murid-murid yang mengatakan Karena murid-murid terkadang bikin provokator Ustad-ustad fulan itu Masya Allah ya Pinter sekali ustad Nyampaikannya Orang banyak tertarik Saya hasad sama dia Saya bilang Enggak itu cuma retorika saja Ilmunya enggak ada Biasa-biasa saja <laughs> Ini sebenarnya kan hasad Ya sudah akui saja kelebihan dia. Kenapa saya harus berusaha menjatuhkan. Orang sudah mengakui kelebihan dia. Akui juga sama seperti orang lain. Tidak usah bilang bilang oh, itu cuma retorika saja. Ilmunya sih biasa-biasa saja. Ini bentuk hasad. Tidak usah bilang begitu. Bilang Oh iya Masya Allah memang dia hebat. Bagus. Tidak usah rendahkan dia. Kalaupun ilmunya biasa-biasa saja. Retorika itu sudah ilmu tersendiri. Harus kau akui dia punya retorika. Kau tidak punya retorika. Ya. Oleh karenanya... Uh, hilangkan kalau ada hasad ingat hadda nabi la jangan saling menghasad berusaha untuk menyelesaikan masalah Bagaimana hukumnya wanita bersafar sendiri keluar kota untuk hadir kajian Wanita hendaknya tidak keluar kota tidak bersafar kecuali kalau ditemani dengan mahramnya Ya, dalam hadis salah satu ulama menyebutkan hari ini ya seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidaklah bersafar kecuali dengan ila mahram, kecuali dengan mahramnya. Ya, kecuali dalam kondisi terdesak darurat itu cerita. Dan safar untuk menghadiri kajian tidak darurat. Beda misalnya, suaminya di luar kota, tidak bisa pulang, sementara dia harus berobat, sementara pengobatannya di luar kota, maka dia harus bersafar. Inilah yang cerita ini darurat. Ini darurat maka dia bersafar meskipun sendirian. Tapi kalau tidak darurat, maka seorang wanita tidak boleh bersafar kecuali dengan mahrumnya. Yang dimaksud dengan safar, sebagaimana kita ketahui? Yaitu, sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu jika jarak tembus sekitar 80 km. Karena sebagian akhwat juga salah paham. Mereka mengatakan, Ustaz, saya pergi kajian, tanpa mahrum boleh atau tidak? Dia mau tanya kalau mau kajian, pakai mahrum boleh atau tidak? Tapi kalau lagi ke mall, dia tidak pernah tanya. Kemal tinggal ke mall saja. Tapi kalau kajian, pengajian. Boleh tak saya kajian tanpa mahram? Ya. Kalau kajiannya ternyata dalam kota atau perjalanan cuma 30 kilometer, 40 km dan bukan safar maka tidak harus bawa mahram. Tetapi dia berusaha bersama teman-temannya yang dalam kondisi aman. Yang dimasuk harus ada mahram. Kalau sampai pada jarak jarak safari, tapi kalau kotanya dekat antara kota di samping kota Boyolali ada kota apa? Kelaten. Misalnya di perbatasan antara Boyolali dengan Kelaten, ini ya, cuma beda. 100 meter sudah pindah kota, ini tidak perlu mahrom seperti ini. Meskipun keluar kota, seperti di Jakarta ada namanya kota legenda sama kota wisata, ini lain. Tapi maksudnya kalau jaraknya jauh, apalagi butuh persiapan, maka ini tidak boleh seorang wanita keluar kecuali dengan mahrom. Bolehkah kita gibah si A untuk memperingatkan saudara kita dari kejelekan orang yang kita gibah si A. Karena si A ini banyak menipu orang. Boleh kalau kita lihat gejala-gejala si A ini mulai mendekati apa? Si teman kita ini. Artinya, ada pun menyebabkan dunia maya. Ini mengerikan. Kita mau, Yang baca misalnya. Misalnya yang dia tipu 10 orang. Yang dia tipu 20 orang misalnya sama si A ini. Ternyata kita bongkar aibnya untuk 10 ribu orang. Ini kan repot juga seperti ini. Kalau antum melakukan lapor polisi atau kepada orang-orang yang kira-kira punya relasi sama orang ini ternyata dia memang suka penipu hati-hati tidak mengapa kita ingat. Artinya kita menggibah dia, memperingatkan dia, ini namanya mentahdir dalam ruang lingkup yang terbatas, bukan kita bongkar se sebesar-besarnya ya akhirnya atau kalau ada yang kita bilang ini ada bahaya, silakan yang ingin tahu inbox misalnya, tidak jadi masalah. Tapi kita bongkar aibnya secara besar-besaran terang-terangan, mak ini hendaknya dijauhi, tidak kita lakukan. Bagaimana cara menghadapi teman yang mempunyai kita sebagai sururi. Dan hendak memutuskan ukhwa dengan kita. Ya sabar saja. Yang penting kita tidak memutuskan ukhwa dengan mereka. Kalau ketemu kita senyum. Kita doakan semoga mereka eh, tidak terjerumus dalam berbagai macam kesalahan. Karena kasihan orang-orang seperti ini. Ya, terjerumus dalam ghibah, namimah, perang sendiri. Ribut sendiri. Ya. Seakan-akan dunia isinya ribut-ributan. Bagaimana keindahan agama. Bagaimana indahnya persahabatan. Bagaimana indahnya ukhwa iman hilang dari diri mereka. Kenapa isinya ribut, mencari-cari kesalahan, bala sendal? Itu isinya. Siang ah, tak, si selamat liberal selamat diantara mereka tidak selamat. Perikankan justru saudara-saudari ini justru kita harus kasihani yang sering menuduh-nuduh yang tidak tidak doain mereka, karena mereka di atas akidah yang benar, ya. dan banyak kesamaan dengan kita. Tinggal kita doakan semoga mereka ya, dapat hidayah dan semoga mereka dijauhkan dari dosa-dosa yang seperti itu. Kita bersabar, tetap mereka saudara kita Tetap kita uh, salami mereka Kalau ketemu Saya mau melamar seorang ahwat Tapi dalam sisi yang lain, sahabat saya juga sama, Suka sama ahwat yang sama Apa yang harus yang saya lakukan Memuliakan saudara Bilang sama teman kita, ya ahli Ya kalau antum nekat sudah kesemsem ya lain ceritanya Baik kalau antum ngalah Antum sampaikan ya ahli, sebenarnya saya juga cinta sama dia Tapi antum aja yang maju Antum aja yang maju, mudah-mudahan Allah berikan Ganti yang lebih baik <laughs> Kalau antum ingin menjaga ukhuah Ukhuah itu perlu pengorbanan Para saudara itu butuh apa? Pengorbanan Justru tak kalau seperti inilah nampak kita ini Mencintai dia karena Allah atau tidak Antum kan bersuka saja Belum tentu wanita tersebut yang terbaik Ya beda kalau ternyata Antum sudah terlanjur punya relasi sama wanita tersebut. Sudah menghayal dia tiap malam. Sudah ini ini kan sudah terkena penyakit. Maka Antum bilang ya akhir saya sudah terkena penyakit. Apa penyakit jatuh cinta sama wanita tersebut. Tolong saya biar saya saja yang nikah. Kau mundur saja. <laughs> Tapi kalau ternyata belum apa-apa. Ya. Mending Antum ngalah lah. Ngalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah berikan yang lebih baik. Ya. Allah berikan yang lebih baik. Tapi sampaikan kepada saudara Antum tersebut ya akhi. Supaya dia tahu bahwa si Antum berkorban untuk dia ini Terkadang kita perlu sampaikan Terkadang kita perlu menyampaikan Perbuatan baik kita untuk menghilangkan suudan. Kita dituntut, Asalnya kita dituntut untuk Tidak mengungkap kebaikan kita Ini hukum asal Tapi terkadang kita perlu melakukan sesuatu yang baik Kita ungkapkan secukupnya Dalam rangka untuk menghilangkan suudan Contohnya Antum bersama kakak kakak Antum Ibu Antum Saudara-saudara antum tuduh antum Kamu ni gimana? Nggak pernah bantu ibu? Nggak pernah bantu ibu? Dituduh macam-macam Padahal antum sering bantu ibu Dan ibu tidak pernah cerita Maka saatnya antum menghilangkan tuduhan yang sampai saudara antum Huznudun Suudhan sama antum Maka antum sampaikan Alhamdulillah Saya bantu ibu Alhamdulillah ada Saya berikan ibu Dan saya sudah berikan ibu ini dan ini Ini mengungkapkan kebaikan Dalam rangka untuk menghilangkan apa? Suudhan Tapi tidak usah berlebihan berlebi Secukupnya yang penting mereka sudah Hilangkan suudhan mereka Seperti ini juga boleh kalau Anto mencintai seorang wanita, Anto sampaikan. Saya cinta juga sama wanita, saya juga ingin sama dia. Tetapi, karena kau adalah saudaraku, aku, maka kau yang maju, saya mundur saja. Semoga Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, kata dia. Sudah, Anto mundur saja. Saya maju. Sudah, pasrah. Kalau dia ternyata seorang yang huah juga, huahnya tinggi, dia mengatakan, oh kalau begitu kamu aja yang maju. Saya mundur saja. Lagi ribut-ribut, datang orang ketiga, ngambil. Selesai perkara. <laughs> Apakah saya merelakan mengalah demi menjaga persaudaraan saya Sama sahabat saya Demi menjaga persaudaraan Mudah-mudahan dapat pahala ya, Mengalah mudah-mudahan dapat pahala Bagaimana hukum membohongi istri Untuk siasat menikah lagi Tidak boleh Haram Tidak boleh antum menikah Kemudian membohongi istri Tidak boleh Saya tidak punya istri Dak, tidak, tidak, tidak, tidak benar Bohong tidak boleh lakukan. Ini Ini bukan bohong yang diperbolehkan. Pertanyaan, ketika kita terlintas di pikiran kita berburuk sangka kepada orang lain yang tidak keluar lewat lisan, apakah hal ini termasuk dosa berdasarkan ayat tersebut? Ustaz, apakah makna hati dalam ayat tersebut? Uh, seuldon lintasan seuldon ada. Siapapun lintasan hasad itu ada. Yang tidak boleh kalau istiqroh. Terus seuldon terus tertancap dalam diri kita. Kalau hanya sekedar lintasan kita balik kita lawan, oh enggak seperti itu. Saya mungkin salah sangka. Ini enggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau sudah ter tertancap dalam hati dan kita yakini seuldon tersebut, maka kini jadi masalah. Dan ini yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasad tidak ada yang selamat dari hasad. Tapi terkala hasad tersebut terpendam dan langsung tidak ada usaha melawan hasad tersebut. Kemudian hasad tersebut diterjemahkan dengan ungkapan. Dengan perbuatan maka nilai yang berdosa. Adapun lintasan hasad maka tidak ada yang selamat. Kata Syekhul Islam Mujemiyah Rahimahullah. La yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Walakin al al-karim yukfih wal-la'im yubdih. Akan tetapi orang yang mulia akan menyembunyikannya. Dan orang yang buruk akan menampakkannya. Jadi kalau lintasan hasad itu wajar. Antum, lihat orang lebih Pinter dari Antum, Antum hasad Antum lihat orang dakwanya lebih diterima Timbul hasad wajar, itu terkadang terlintas Antum dokter, lihat dokter yang lain Pengunjungnya lebih banyak Antum hasad itu wajar Antum jualan buku, tahu-tahu ada orang jualan buku lagi lebih laris Antum hasad itu wajar Tapi Antum tahan, Antum lawan Kapan Antum biarkan hasad tersebut Dibiarkan, bahkan diungkapkan dengan Kata-kata, maka inilah yang Betul. Demikian juga suruhan. Suruhan mungkin saja terindah tapi antum jangan biarkan antum melawan. Ada kabar tentang meninggalnya Raja Abdullah rahimahullah, ada tulisan yang menyatakan dari tulisan sebagian saudara-saudara kita, setelah Raja Abdullah meninggal akan adanya huru-hara di tanah haram, kemudian itu adalah tanda semakin akhir dekatnya akhir zaman. Ini isu-isu seperti ini. Tidak perlu kita dengarkan. Isu ini sudah seperti, sudah ada sejak dulu. Waktu Malik Fahad juga meninggal, ada isu-isu juga seperti ini. Sekarang Raja Abdullah juga meninggal, ada juga isu-isu seperti ini. Jadi, ini isu-isu dari sebagian orang yang berusaha menyegerakan keluarnya Imam Mahdi. Jadi tidak sabar, Imam Mahdi keluar. pengennya keluar zaman sekarang. Bagaimana saya menyebut dalam hadith, Imam Mahdi itu akan keluar, tatkala terjadi khilaf ikhtital antara tiga abna khalifah. Tiga anak Khalifah sedang ber, ber, bertempur di Kaabah, memperebutkan kan sekaabah, memperebutkan harta yang ada di Kaabah. Tiba-tiba datang panji-panji hitam, yaitu Imam Mahdi. Kata Nabi saw, jika datang mereka datang Imam Mahdi maka bayatlah imam ini. Jadi harus ada ribut di apa namanya di Mekah. Tiga orang ribut berdasarkan hadis Nabi. Nah, sekarang mereka ingin mempas kondisi dengan hadis tersebut supaya Imam Mahdi segera keluar. Bendera-bendera bendera hitam sudah ada. Ya, sudah ada bendera hitam. Lantas apakah setiap ada bendera hitam berarti Imam Mahdi? Kalau begitu caranya, saya pun bisa jadi Imam Mahdi. Saya pasang bendera hitam di rumah saya. Saya katakan tidak. Untuk keluarnya Imam Mahdi harus sesuai dengan seluruh sifat-sifat yang disimpan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar ada huru hara setelah meninggalnya Raja Abdullah Taala, Lihat huru haranya apakah sama dengan hadis atau tidak. Apakah benar ada tiga khalifah yang sedang berebutan. Ataukah anaknya dengan pamannya. Ternyata berarti beda kan? Kita sama dengan hadif. Malikannya berhati-hati kita berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Jangan kita paksa-paksakan. Kalau ternyata ada sebagaimana sifat-sifatnya yang lengkap, kita imani. Namun kalau dipaksa-paksakan maka enggak benar. Sampai sekarang belum ada gejala-gejala bahwasanya anak anak yang Malik Abdullah akan berebutan. Seharusnya kan Malik Abdullah meninggal maka anak-anaknya akan ha? ribut. Tapi saya tidak tahu anaknya ada berapa orang laki-laki. Kemudian yang ribut siapa? Yang jelas sekarang yang menjadi raja berikutnya adalah Amir Salman. Adiknya Raja Abdullah dari ibu yang berbeda. Alhamdulillah semoga Allah merahmati Raja Abdullah ya. E, meninggal di hari Jumat ya, apa namanya? Dan banyak orang-orang memuji saat dia. Iya. Ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi maksud saya, jangan kita bersegera untuk mengepas mem mempas-paskan kejadian dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz semoga Allah merahmati anda. Saya mau tanya. Bagaimana saran Ustaz agar kita istiqomah. Istiqomah dalam mencintai istri. Karena Allah. Terhadap kejelekan istri juga. Agar kita selalu dalam kebaikan. Jezat kelahiran. Bersabarlah. Ya. Saya katakan. Ya. Tidak ada istri yang sempurna. enggak ada. Istri bagaimanapun. Tidak ada istri yang sempurna dalam kecantikan. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna dalam akhlak, Tidak ada yang sempurna. Bagaimanapun cantiknya istri Anda? Sebagaimana kata orang rumput tetangga lebih hijau? Rasa penasaran untuk mencicipi rumput yang lain itu ada. Padahal hanya soal berusaha menghibur dia apa yang bagi dia. Allah telah berikan istri dengan benung kekurangan dan kelebihannya. Seorang mukmin Rasulullah sallam ya la ya rukum tah in kariha minha khulukun radhiya minha al-akhar. Janganlah seorang laki membenci seorang wanita mumina. Jangan seorang suami membenci istrinya. Kalau dia melihat kekurangan pada istrinya, pasti ada kebaikan istrinya yang buat dia berhidup. Antum mencari istri yang sempurna. Tidak ada. Tidak ada oleh kerananya. Dan fitnah syahwat tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Keluar wanita cantik. Keluar artis-artis yang baru. Artis-artis yang sudah tua. Muncul artis-artis yang muda. Iklan di sana-sini. aurat terumbar di mana-mana. Kapan Antum ikuti syahwat tersebut, Antum tidak akan pernah selesai. Tidak ada titik klimaksnya. Oleh Allah telah memberikan antum yang halal. Maka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma khrini. Gimana? Bihalalikan haramika. Allahumma khrini. Bihalalikan haramika. Wa akhrini bifadlika amansiwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan perkara yang halal dan perkara yang haram. Allah telah berikan istri perkara yang halal. Nikmati istri antum. Bagaimana di hidup mesra dengan dia. Bagaimana mencintai dia. Kalau dia punya kesalahan nasih hati. Bukan maksud saya pasrah. Istri antum begini ya biar dia Enggak. Nasihati Nasihati dia Suruh dia untuk berias Suruh dia untuk membersihkan tempat tidurnya misalnya Suruh dia jangan terlalu gemuk misalnya <tuh> Di sini juga Bapak uh, Sayang juga gak boleh gemuk Kita harus sama-sama diet Misalnya itu diantara sarana Tapi nikmati yang ada Nikmati yang ada Tidak semua hasrat kita terpenuhi Tidak semua keinginan kita terpenuhi Ikhwan fitnah ini terlalu luas Fitnah terlalu luas ya. Kalau antum ikuti syahwat antum tidak akan ada Habisnya Dan waktu kita terbatas Waktu untuk ibadah terbatas Waktu untuk bersedekah terbatas Waktu untuk berdakwah terbatas Kalau antum hidup di atas angan-angan Bercuma Daripada antum menghayal yang tidak-tidak Sudah nikmati yang ada Sisa-sisa waktu digunakan untuk yang halal Salam telah Namanya siapa? Sarjono Sar Umur 74 Masya Allah Yakin 74? <tuh. <tuh. <tuh. Masya Allah Semoga diberkaya umurnya Uh, demikian saja para Ridwan dan Akwat. Apa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini, semoga uh, bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhana kalbi Hamdik, ashadu la ilaha anta sabilur ratubilaiq, wabilahi taufiq walidaya. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.